Meg lehet szüntetni, köszönöm. Ma 2021 április 7-e szerda van. A pontos idő 5 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfe Jancsi a rádió és a leendő tévéműsor. Csak várjuk ki a pandémia végét. Under the bed Sign 2021, április 7 ike van Szerda a pontos idő 4 perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint Fiala János korhatáros műsora a nyugalom megzavarására alkalmas. A műsor első felében a gulácsi jelenségről beszélgettek egy labdarúgó szakértővel, akinek egy tegnapi nyilatkozatát sikerült elcsípnem az autóban, így aztán egy kérdéssel több lesz. Ez a beszélgetéssel elmegy minimum hárnyed óra, de az is lehetséges, hogy több. Aztán Falus Ferencsel egy tegnapi azonnali cikk kapcsán fogok beszélgetni, hogy mindaz, ami most történik, vajon nem pont az ellenkezője annak, ami 12 évvel ezelőtt történt. Amikor éppen zene szól, és nem Kele János, vagy éppen Falus Ferenc a vendégeim, akkor vagy vendégem, akkor felhívhatnak engem 061 111 168, és elmondhatják mindazt, ami vagy a hasfájásuk, vagy a szívörömük. Megkeresett a Partizán, hogy egy youtuberrel vitatkozzak, csak éppen az nem derült ki, hogy ki a youtuber, és az nem derült ki, hogy miről. Így aztán arra kértem a Partizánt, hogy találják ki, hogy miről vitatkozunk, és kivel. Ezek után felkeresett zsidai Péter, hogy beszélgessek bolgár Györgyel a Spirit FM. Birodalmi terveiről Birodalmi tervei idézőjelben Erre sor is került és ennek megszületett A klubrádiós leírata, Amit most mindannyiunk Örömére felolvasnak önöknek Fiala János Az ATV vezetéséhez már tavaly az jutott el A klubrádiónak nincs jövője Milyen dolog ráindulna A klubrádió frekvenciájára tette fel Elmondása szerint a kérdés Fiala János még tavaly az ATV csoport Néhány meghatározó emberének köztük Németes szilánt vezirigazgatónak. A riporter azt tette szóvá, hogy a konglomerátumhoz tartozó Spirit FM, amelynél akkor ő is dolgozott, pályázatot adott be a 92.6-os frekvenciára, ami nagy valószínűséggel 92.9, úgyhogy maga a is eléri a saját frekvenciáját, de hát Istenem. Fiala szerint válaszol, nyilvánvalóvá tették számára, hogy az ATV-nek olyan információi vannak, viszont a klubrádiónak nincs jövője. Maga a hír a Spirit FM kapta meg ideiglenesen a 92.9-es frekvenciától, májustól fél éven keresztül működtetett az Adófia János, egy éven keresztül vezette a csatornán Kejfe és 2020 végén távozott a rádiótól és a tévétől, is teszem azt hozzá. Az újságíró a megbeszéljük című mesélt Spirit FM-es tapasztalatairól. Itt szeretném elmondani, hogy Zsolt Péter, média részint erről, részint Lampiagnés távozásáról lesz szó média etika és ami mögötte van Zsolt Péterrel holnap nagyjából 8 óra 25 perctől a Spirit FM a hat különböző médiumot tömörítő és német Sándor vezete hídgyülekezete érdekeltségében tartozó ATV csoport tagja amely fiala szerint hihetetlenül szövevényes egy egymástól mondani valójában nagyon elütő részekkel a jellegzetessége átos zsíg, minden ilyen nincs és mégis van, tette hozzá a fia, aki az ATV-n is vezetett műsorot ott már 2013 óta legutóbb a pályán címűt. Az pedig, hogy ez a konglomerátumot a tulajdonosai miért és hogyan tudják fenntartani, szerintem csak ők tudják, de az biztos, hogy tudják és akarják is működtetni. A tartalmat is jellemző szövevényességre fia példaként elmondta, volt olyan alkalom, hogy még a Kejfej Jancsit vezette néhány szobával arrébb, Egyébként ez nagyjából egy jó kifejezés, hiszen ez néhány stúdióval arrév, de hát ott a Spirit fm azok a stúdiók hát némileg emlékeztetnek szobákra és irodai helységekre tényleg. Egy másik műsor vendégeként éppen Kásler Mikos emberminiszter beszélgetett, aki azonban vele soha nem ült volna le egy stúdióba, mármint velem. A riporter számára érthetetlen volt, hogy még az egyik műsorban, egy médiumban valamit kritizáltak, arról tíz perccel később a konglomerátum másik részében annak homlok egyenest az ellenkezője hangozhatott el. Fia szerint kíváncsiságból számos beszélgetést folytatott a tulajdonosokkal, hogy megtudja a céljaikat, de exakt választ soha nem kapott. Nagyjából azt lehetett érzékelni, ha van egy mező, egy telek, és az elfoglalható, hozzácsatolható az uradalmukhoz, akkor nem fognak nemet mondani. Ezzel pedig olyan szellemiségű konglomerátum jött létre, aminek nincs szellemisége, mondta. Szerinte ez ott rajta kívül senkit nem zavart. Amikor erre vonatkozó kérdésre fordult a társaság vezetőállás, munkatársaihoz, azt kapta válaszul, hogy ez nem rá tartozik. Fia szerint ez azonban, az azonban nyilvánvaló, hogy nagyra vágyó terveik vannak, mint ahogy az is világos, hogy a Spirit FM a médiahatóságtól májusban megkapott. Februárban a Klubrádiótól elvet 92-6, itt megint 92-6-ot írnak. messze több emberhez tud eljutni, mint a jelleg általa használt 87.6-on, mint hogy az a Spirit FM frekvenciája. Fia szerint az ATV- és illetve Spirit fm es távozásának előzményei közé tartozik, hogy amikor a Spirit FM tavaly bejelentette indul a Clubrá 929-es frevenciájára, NMHH-s pályázaton több vezetőnek köztük német szilárdnak német Sándor fiának, az ATV vezatójanak is feltette a kérdést, hogy milyen dolog ráindulnak a klubrá frekvenciájára, és itt ezzel a műsorában is foglalkozott. Valaszú nyilvánvalóvá teték számára, hogy az ATV-nek olyan információi vannak, miszerint a klubrádiónak nincs jövő, és még mindig jobb. Így, vagyis, hogy a Spirit FM beadja a pályázatot a 92.6, 92.6-ra ide, mintha idegen kezekbe kerülne a klubrádió frekvenciája, állította a riporter. 061 911 -168, még néhány percig. Fény és hideg. Ma nyit kezd a világ. Hogy ez jó leszen nekünk vagy sem, azt a virológusok és immunológusok szerint két hét múlva meg tudni. <Szorítan> A Pannonia Filmstúdióban dolgozik, hangstúdióban, ahol nem régen még én is dolgoztam. Azt írja, hogy random helyekre megyek be, ha itt dolgoznál, már lehet hozzád is beintottam volna. látt egy 911 168 ohai sohai panas bármi Nagy a vagyok Újpestről, és a tegnap Németországban történtek, hogy szeretnék hozzászólni, hogy véleményem szerint minden, minden határon túl megy az a bal liberális önfeladó politika, ami Németországban folyik, és csak azért, mert valaki kiáll a hagyományos család mellett, illetve utal rá, mert olyan finoman fogalmazott, mennyire csak lehet. És ennek ellenére kirúgják, szerződést bontanak vele, Elképesztő, hogy, hogy mi folyik Nyugat-Európában, azon belül Németországban, és nem szeretném, hogyha Magyarországon hasonló folyamatok indulnának be. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, mert beláthatatlan következményei lehetnek, illetve nem is tudom, hogy Németországban is ez hogy folytatódhat ez a teljes önfeladó politika, ami Köszönöm. Kedmén, ott vagyok talán Ez a farázslat csak minket vág Gyere együtt érjük 9 111 168 Még 210 másodpercig 061-9-111-168 először Érj és adj esélyt Jutunk végén egy különös világ, álmaimban láttam már, hiszed kibondon. Egyedül a játék nem jó, csapatban minden más. Gyere, 6, 1 9 111 168 másodszor 061 168 senki többet? Beszélgetésre lehet számítani négy negyedben. Először, Jó, élőször, először is egy bemutatkozást szeretnék kérni, ki kell -e János szakmai, magánéleti múlt olyan, mérség, olyan mértékben, a mérsékeltet kevertem össze a mértékben, amilyen mértékben te azt indokatnak tartod. Uh. Hát, talán, amit uh, érdemes volna tudni, vagy amivel több, több szerepeltem a, a nyilvánosságban, az az, hogy a éven dolgoztam uh, szakértőként, a kérdőként, a a Premier League mérkőzései kapcsán, még pedig foci bloggeri minőségben ez azt jelenti, hogy nekem volt egy blogom, amely kifejezetten az angol futballal foglalkozott, és uh, ebben a minőségben hisztak meg ebben a műsorban. Két éven keresztül szerepeltem itt, uh, és aztán ugye ebből a sok minden további publikáltam rendszeresen a fociról, elemzéseket többnyire... Uh, indítottam egy saját Facebook oldalat, ahol szintén zömmel futballról uh, publikáltam, és főleg ilyen taktikai, adatelemzői szemszögből megközelítve a mérkőzéseket vagy jelenségeket. Uh, és hát ezen szerű civilben én egyébként uh, közgazdász vagyok, közgazdákt is dolgozom. Korábban éveken keresztül európai, vagy én politikával foglalkoztam, most pedig vállalkozás felesztésben dolgozom. Tehát lényegében azt hogy én sportról írok és beszélek rendszeresen, az egyfajta hobbi vagy egyfajta másodállás és nekem azért a hivatásom annyira komolyan soha nem ez volt, érdekes módon úgy alakult, hogy a nyilvánosságban viszont szinte kizárólag ezekkel a is sportos véleményeimmel szerepelett. Életkor maritás státusz? Én most 29 éves vagyok, idén leszak 30 és mi volt a másik kér? És bocsánat, nem értem állapot? férjezők, nős, gyerekek okay, Nem Nem egyedülána vagyok, hanem asszonyom Van és szervezik az eskület most már hosszabb ideje. Hát ezt a pandémiás helyzetet nem egyszerű megvalósítani. Friederikus után szabadon ez a beszélgetés soha nem jöhetett volna létre, ha nincs a gulási történet, de ez a beszélgetés akkor se jöhetett volna létre, hogyha Pető Péter nem hozott volna bennünket össze, hiszen én Pető Péternek tettem egy ajánlatot, ő pedig azt mondta, hogy mind a hárma jobban járunk. Te ő meg én, hogyha mi ketten fogunk beszélgetni. Hogy hát végül is a nézzük, és a hallgatók, akik követnek bennünket, így fogják -e konstatálni majd a végén, ezt ők fogják eldönteni, és aztán vagy visszajeleznek, vagy sem. Minden esetre Pető Péternek köszönet a lehetőségért. Én egy olyan valaki vagyok, aki hosszú iratismertetéseket szokott tartani, ami részint a felkészültségemet mutatja, részint pedig sokkal inkább azt, hogy legyen miről beszélgetni, és ne vaktában és találonszerűen beszélgessünk. A négy is így jött létre én részint időrendbe raktam a történetet, részint pedig azt gondoltam, hogy az azonos témákat azonos helyre rakom. Ismertettem az első fejezetet. 2020. december 15 -e. A parlament 134 szavazattal 45 ellenében 5 tartózkodás mellett elfogadta az alaptörvény 9. módosítását, amely alkotmányba foglalja, hogy az anya nő, az apa férfi, közpénz pedig az állam bevétele kiadása és követelése. A zárószavazás tanúsága szerint 15 képviselő nem voksolt az index írását, tallózom. A parlamenti közvetítés alapján a Demokratikus Koalíció képviselői Kivonultak az ülésteremből a szavazás előtt. Majd később. Varga Judit előterjesztése szerint a családfogalmát megerősítő XY cikkbe a következő rendelkezés kerül. Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapjául létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony az anya-nő, az apa-férfi. A gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogáról szóló XY cikka következőkkel egészül ki. Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Ezt el történt 2020. december 15-én. Január 15, február 15, és még egy hét, sőt, annál is valamivel több február 23-a imáron Gulácsi Péter Facebook bejegyzése, amely egy fényképpel egészül ki a feleségével, két feltartott jobb tenyér, apa, anyja és egy gyerek. A család és család, a család a család, ez nem is lehet kérdés. Részletek. Több mint 14 éve külföldön élek, majd később. Minél több időt tölt az ember külföldön, vagy különböző emberek között annál inkább rájön, hogy attól, hogy nem mindenki egyforma csak színesebb lesz a világ, és hogy a legfontosabb a szeretet, az elfogadás és a tolerancia mások iránt. Minden embernek joga van az egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy minden gyereknek jó van boldog családban felnőni, alkossa azt a családot bármennyi, bármilyen nemű, bármilyen színű, bármilyen vallású ember. Én kiállok a szivárvány családok mellett. Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak. Ez tehát február 23-án jelent meg Gulácsi Facebook oldalán. Egy nappal később, február 24-én, Krutka János, sportoló, sportkommentátor Facebook oldalán az alábbi írás jelent meg részletek. Bekapcsol a gép, megnyílik ablak, betölt a közösségi tér. A magyar kapus óriás képe, üvöltése tölti be a monitort, a Rotten Bullen kommunikál, elemez, felemel, gulácsi ebben a szezonban 11-et kapott, gól nélküli mérkőzés. Wow! Majd később. Az új arrébb csúszik, egeret fog kattint, átkattint a kiemelkedő oldalára. Családi meghit kép, kész felemel, rajzott rejt, valamiért úgy érzi, most van itt az ideje. Majd később. Az ember nem hisz a szemének, aki még tegnap tapsolt, éjjelzett, a ma csoportothoz létre, takarodj eligér, a másik csalódik, van, aki szerint beszervezés történt, de többek szemében szégyen a tett, és maga a poszgazda is vissza kellene mondani a válogatottságot. Majd később. Pedig a vörösbikák Bikák ma is ugyanaz a 30 éves fiú, aki tegnap volt, aki 36-szor szerepelt a magyar válogatottban kitűnően, aki 153 Bundesliga mérkőzésen eddig 52-szer gólt sem kapott, aki osztrák bajnok, kupagyőztes Magyarországon az évjátékosa, Németországban a legjobb kapus, a mai magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakja. Majd az alábbi mondattal folytatódik a felolvasás, mi változott? Semmi, Gulácsi Péter elmondta szabaz véleményét, így Krutka János. Egy nappal később, február 25-én Kele János, azaz te is írsz a rangadón, ez tehát február 25-én jelent meg, Gulácsi Péter lett a NER éra első olyan élsportolója, aki többre értékelte a saját morális integritását, mint a közéleti politikai semlegességgel megvásárolható népszerűség illúzióját, vélemény, részletek. Hozzánkban november óta fut az úgynevezett a Családos Család kampány, amelyhez az indulása óta több mint 40 cég köztük az HBO, az RTL Magyarország, a Cinema City, az IKEA, a Netpincér, a Comedy Central, vagy éppen a Nossalti csatlakozott. Gulácsi és feleséggel szintén ennek a kampánynak a logóját rajzolták a tenyerükre azon a képen, amelyet a kapus a posztjához mellékelt, azaz állásfoglalásukkal, magyarországi szivárvány családok melletti szolidaritásokat fejezték ki. Mindez elsősorban azért fontos írja Kele János aki a riportalány, csak most éppen hallgatja az első tételt, Mert emberemlékezet óta nem volt példa arra, hogy egy aktív magyar sportoló nyilvánosan a központi, ráadásul a legmagasabb politikai szinten tematizált kormányzati véleménnyel szemben foglaljon állást. A zavarodottságot jól mutatja, hogy miközben a nemzetközi sajtó igencsak széles körben Deutsche Welle, Swigel, frankfurt elle Le Figaro France, erős pol, stb. számolt be a kapus nyilatkozatáról, addig a kormányzati holdudvarba tartozó médiumok, Nemzetisport, Origo Hírtv, valamint a közmédia csatornái szinte egyáltalán nem adta a két Gulácsi nyilatkozatáról. Majd később. Ami a kormánypárti, médi, aki a kormánypárti médiából tájékozódik, egész egyszerűen nem értesülhetett közvetle arról, amit Gulácsi Péter eredetileg írt és mondott. Majd később. Gulácsi megengedheti magának a leplezetlen és őszinte közéleti véleménynyűvállítás luxusát még akkor is, ha az év szembe megy a hatalom aktuális narratívájából, majd később. És éppen emiatt, éppen ezért lesz a kapus kiállása sokkal több üres púznál és olcsó tétnélküli gesztusnál, Gulácsi lett a ner éra első sportolója, aki többre értékelte a saját morális integritását, mint a közéleti politikai semlegességgel megvásárlóható népszerűség illúzióját. A népszerűsége ugyanis ne tagadjuk jel futni a kapus postja alatti hozzászólások közül a legtöbb interakciót kiváltókat ahhoz, hogy lássuk a drukerek egyöntetű rajongása a múlté. Majd Szóba kerül az is, hogy gulási példaértékű, társadalmi felelősségvállalása ráadásul valami másra is jó még inkább ráirányítja a figyelmet a magyar sportélet szereplőinek általános közéleti politikai farkasvagságára. Kivétele persze akadna gulási postja után egy nappal például Jakafi Zsanetta német Wolfsburg női csapatának magyar futballista és vállalta a kiállást a szivárvány családok mellett. Rutka János egykori válogatott labdarúgó volt a másik, aki megszólalt Gulás ügyében egyértelmű támogatására biztosítva a kapust. A viszont ettől még egyértelmű Magyarországon a sportula a kormányzati narratívával szemben ellenvéleményt nem artikulálja nyilvánosan, cserébe nem fáj a feje. Első fejezet. Azt kérdezem tőled, hogy van-e annak oka szerinted, hogy eltelik több mint két hónap, amikor Gulácsi Péter közzéteszi azt, amit közzétesz, van-e annak aktualitása, ha igen mi, ha nincs, akkor van-e jelentősége az időpontnak, vagy ha tetszik az időzítésnek? Erre nehéz -e nekem. De téged, az az nem, téged gondolom, ez azért foglalkoztatott, ennek azért valamiféle jelentősége kell, hogy legyen? Biztosan van jelentőség, amikor a Gulási Posztjára gondolt, hogy ez mert két hónappal később született meg. Nyilván nehéz nekem belegépzelni magam egy ilyen sportolnak az életébe, az biztos, hogy neki azért a fókusza, tevésbé széles, mint meg a miénk, akik fektünk. Én kerestem őt, nem válaszolt, más olyan megnyíló se tapasztaltam, senki az én tudomásom szerint ezt nem kérdezte meg tőle, ami nekem roppant furcsa. Még mi, is mi is kerestük, a huszonnék, mi is kerestük, urát, hogy szeretjük olyan azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy nem tudna olyat mondani, ez utána, poszt után, mivel aki az eredeti posztját nem értette, nem vette jó néven azaz egy az nyilatkozata után mégiscsak megértőpé válna, és ezért aztán inkább nem nyilatkozik semmit. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg őt is meglepte az a típusú indulat és vélemény tudom, amit az ő megszólása kiváltott. Nem biztos, hogy teljes mertszín a volt annak, hogy ilyen mékasban nyúlt nyúlta de ugyanakkor azt viszont pontosan tudom a családos család kampánynak az alkotóitól, itt a kampánynak a kreatív igazgatójával is beszéltem, akár is felvettük a kapcsolatot a 24-től, és ők azt mondták, hogy nem ők keresték meg Gulácsi Pétert, tehát nem arról volt szó, hogy ők fölkérték arról, hogy be ebbe a kampányba, hanem egyszerűen Gulácsi Péter, vagy az ő felesége, vagy valaki a Gulácsi környezetében értesült erről a kampányról, és Péter pedig úgy gondolta, hogy neki ebben felelőssége lehet, szerepe lehet, egyetért a sztégeival, és ezért megnyilvánul ebben a kérdésben, hogy aztán megnyilvánulás után milyen következtetéseket mondt Lab, hogy neki kellett volna, nem kellett volna, és hogy Fő, hogyan alapult dogad, a... E dogad a, dogad a meg kell, hogy jegyezzünk, de a részletes kifejtés, ha akarod, rád vár, hogy Gulácsi Péter esetében a társadalmi felelősség nyilvánításnak nem idegen a formája. Ő a legkülönbözőbb alkalmakat ragadta meg, hogy a társadalom különböző csoportjai melletti kiállást megfogalmazza, ami néha szavakban nyilvánult, meg néha pénzt igen, azt is tudjuk, hogy rendszeresen soranyája a vállagatokat szerzett prémiumát, betegkisgyermeket a kezeléséhez, stb. stb. De hogy ezek az alapvetően jó tékonysági akciók azért más természetű, mint egy ilyen nagyon kurás és aktuális közeleti témában való egyértelmű állásfoglalás. És egy lehetséges hogy, lehet függős, hogy ezt a kurási előzetesen nem mérte fel ennyire nyilvánvalóan, mert ahogyan a te felvezetődből egészen egyértelműen kiderült, ez egy a kormányzati politika legmagasabb szintjére aktuál politikai kérdés hiszen a kormányzat azért tette itt a járványhelyzet népé veszélyhelyzetben, uh, élve a különleges a alkotmány alkotmánymódosított, és alkotmánymódosított olyan módon, hogy az ezeknek az úgynevezett hívárványcsaládoknak, mert az egynevi pároknak a jogait, az örökbefüldási jogait, amelyek korábban adottak voltak, még hogyha uh, egyedülálló tüdőként is lehetett ezt a gyakorlatban megvalósítani. Most akkor Kulácsopéter ebben vélemény még az hogy egy más típusú, társadalmi felelősségvállás, mint amikor egy abszolút egy jótékony mondjuk egy rászoruló, nehéz forsú betegek gyermeknek meggyűlt valaki adományt, ennek az jó van nagyobb a kockázata, és ezt a kockázatot kockázatotta meg Gulácsi Péter ebben a bejegyzésével, vagy egy, ezzel a bejegyzésével, Annyiban kicsit árnyalnám a saját titemet, amit idész itt. Ugye azt írtam, hogy, hogy jelentős károkat nem a népszerűsége, hogyha azért a számokat nézzük, és most már eltelt elég sok idő, azt látjuk, hogy amellett hogy rengeteg a futballban közelebbről involválódott, szurkoló, kemény mag az ultráknak a szimpátiáját mondjuk ugye elvesztette, vagy legalábbis a körülbelül jelentős károkat szemzett a népsősége, ugyanakkor legalább ennyi, ami, ha nem tölt ember, tehát itt hát aki alapvetően nem biztos, hogy a érdeklődött volna, ráébrez a jugálci péter szemében, van egy nagyon nyitott, elfogadó, toleráns, példakétnek is beállítható magyar sportoló, akik viszont nyilván az ők követői lettek a médiában. Mekkora jelentősége van, hogy Gulácsi Péter megszólalása után ki, hogyan szólalt meg, most még nem tartunk a szankcióknál, most még nem tartunk a meglepetés meglepetésénél, most még csak ott tartunk, hogy két sportoló megszólal, a sportújságírók próbálják a válogatott játékosait és szövetségi kapitányát megkeresni, de különböző bullshit hangzanak el, amelyek a szóra se érdemes kategóriába tartoznak. Hol tartunk most ennek a történetnek a fejtegetésében? Ennek a történetnek ez az egyik legfontosabb betülete volt az én megítélésem szerint, hogy mennyire kínos csend és hallgatás fogadta Gulácsi Péternek a sorait. És nem is csak annyira a Gulácsi Péter sorait, mert egyébként mindenkinek lehet a magán majdnem biztos, hogy a kapolnya keretében is van olyan labdarúgó, vagy sportok, a nem ért egyet ennek az üzenetnek a tartalmával, tehát még a családok mellett kiállással sem. Ingen inkább az borzatottan ebben az egészben, hogy az a típusú, bűrölet tudami, amit a Gulácsi Péter kapott, kifejezetten a válogatottok köthető szervezett urkori csoportoktól is, hogy az ellen nem tovallással egyetlen társaság, vagy hogy nem a fontosnak azt mondani, hogy gyerekek, álljon meg a menet, lehet, hogy ki nem értettek egyet a Péterrel, de attól függetlenül a Péternek vagy a Gulánnak, joga van arra, hogy a saját Facebook oldalán, a saját közösségi média felületén saját véleményét artikulálja a neki megfelelő formában. És ugye ez nem történt meg annyiban talán árnyalnál, majd mondtál, hogy ilyen hetekkel később egy válogatott és kapcsán, ugye kapott erre egy újságírói kérdést, tehát nem proaktívan egy kérdésre válaszolva, elmondta, hogy ő maximálisan király Péter mellett, és minden játékosnak megvan a joga arra, hogy a saját véleményét akár ilyen ügyekben is bármikor nyilvánosan artikulálja. Tehát a szövetségkapitány kapitány részéről elhangzott egy ilyen, hogy akkor az MLS nem nyilatkozott, az ügyben és egyetlen válogatott csapattársa sem nyilatkozott. Rutka János, aki te szintén idéztél és szintén megemlítettél, azért tudott különleges lenni az ugyancsak említett Jakab Fizsanettel együtt, mert ők voltak a sportközegnek az, azok az egyedüli szereplői, akik fontosnak érezték, hogy ebben a kérdésben nyilvánosan véleményt alkossanak. És ugye Rutka szinte esetében, azonnal. Szinte azonnal, és ugye a esetében ez a vélemény, a Jakab a tartalma mellett ugyanúgy odáállt, és azt mondta, hogy a család az család, tehát egy tartalmi kiállás történt, ugyanamellett az ügy mellett amelyben Gulácsi is fontosnak tartotta megszólalni. Rutka János véleménye azonban, ha egészen pontosan le akarjuk ezt csupaszítani, arról szólt, hogy egy sportolót ne lehessen azzal támadni, vagy ne lehessen azzal kalitkába zárni, hogy, ahogy az amerikaiak mondják, shut up and dribble, fogd be és járt, fogd be és cselezd, foglalkoz a sporttal, hogy ez nem etikus, nem illendő, nem helyén való, hiszen a sportoló is ember, a sportolónak is legyen, lehessen joga ahhoz, közéleti véleménykartikulálja. Okay. Rutka János erről beszél. Jöjjön a második fejezet. Azt szeretném megkérdezni tőled, a második fejezet március 19-én kezdődik, miközben Krutka János február 24-én írt, majdnem egy hónap. Egy hónapig mi a frászkonyhó történt? Annyi ideig tartott a mi? Hát nem tudom, ugye azért most van van egy pandémiás helyzet, tehát nem mondom, nem ne, kicsit, hogy a homlok fél... terében ez van. Február 24, március 19, ez annál hosszabb idő. Mint nagyon jól tapasztalhatjuk, arra van most is pontosan idő és akarat, amire korábban is volt. Mi kette lehet, hogy csodálkozunk, hogy a pandémiával kellene foglalkozni, de a napi politika megteszi ugyanazt most, mint amit egyébként pandémián kívül megtett. Van-e verziód, vagy nincs? Ez a feltételezéseknek a, a terep és nem mondom, hogy nem csek feltételezéseim, tehát eljöhet az a pont, amikor ideálisnak mutatkozik az idő arra, hogy dobjunk be egy identitáspolitikai gumicsfontot a közéletben, mert hogy addig sem azzal foglalkozunk, ami valójában fontos, és hát azért azt is látjuk pontosan, hogy február vége, a március eleje, a harmadik hullám egészen elképesztő feltutása az időszaka. Ha akarom és címikus vagyok, mondhatom azt, hogy hát március közepén megérett az idő arra, hogy bedobjunk a közéletnek a, a, a tavában valamilyen gumicsontot, amire tudjuk, hogy mind a két oldal rendkívül erőteljesen rá fog repülni, hogy Hrutka ebben a történetben eszköz, -e ebből a szempontból azt én mondjuk, valószínűleg látom. Rendben van, akkor következzük a második fejezet iratismertetése. Március 19-e a Hrutka János Facebook oldala. It's time to say goodbye. Délután fél Meglepődve olvasta az ember az előre borított másodpercek alatt árasztotta el a közösségi felületeket, a családügyekért felelős rövid, de egyértelmű üzenete. 17 óra 14 perc. A cikkek reakciók olvasása közben a képernyő széle kékre vált, önnek új üzenete érkezett, lenne időt holnap személyesen összefutni? Összefutottunk, fél órát töltöttem a szobában, majd teljes válszélességgel a maszkalat alatt mosolyogva léptem ki a főszerkesztői iroda ajtaján. Örömmel, mert hiszek abban, hogy semmi sem állandó. Majd később. De ugyanebből a Facebook bejegyzésből. Ezután szeretném megköszönni a bizalmat Hetési Izoltának, Bántivinek és a többi szerkesztőnek, hogy bíztak bennem, lehetőséget adtak arra, hogy életem ezen szegmensében is a csúcs felé indulhassak, hogy ezt a hegyet is meghódíthassam majd később. Az elmúlt hónapokban számtalan privát visszajelzést kaptam az előző nonverbális jeleken túl, többen írásban és szóban is megnyilvánultak felém. Próbáltam mindig a helyén kezelni ezeket a reakciókat, a szubjektív álláspontokat, de hatalmas töltést és plusz energiát adott. Lapozok. Igen. Azott. Uh, majd később, amikor sokak a legjobbnak tituláltak a szakterületemen, tehát ez uh, stimulálta őt. Majd később. Az utazások azonban véget érnek, örömmel nézegetjük a képeket, büszkén emlékezünk pillanatokra, meleg gondolunk kialakult barátságokra, a megismert kivételes emberekre. Majd később. Köszönöm szépen a Spillett TV-nek ezt a felejthetett utazást, köszönöm, hogy felejthetett biztosítottak a szárnyalásra, hogy a tapasztalatokat, az állandó küzdeli tudást, a felnemadást, a pozitív szemléletet átadhattam a fiatalabb generáció számára is az akadémiai előadásaim során. A mi családügyeink mindig harmóniát sugároztak. Ami ugye egy áthallásos mondat, a mi családügyeink mindig harmóniát sugároztak. Ez tehát március 19-én. Március 20 án for 2 for, hogyan vitte majdnem csődbe a Fradi Rutka János kétszer is? Sorozatunkban hónapról-hónapra leporolunk egyet a magyar futball számos abszurd ügyirata közül, ezúttal felidézzük, mennyi bajjal járt a Ferencvárosnak saját nevelésű játékosa. Ez tehát 20 március 20-án, március 21-én. A tévéketes gundeltakács kiállt mellett. A kormány média támadni kezdte Hutka János, miután kirúgták. Gundel Gábor a melegeket támogató kampányra utálva állt ki a kormány közeli tévétől egykori focista mellett. A kormány sajtó először majd sok pénz kapott, milyen sok pénzt kapott 19 éve. A Barát, az barát. Ezzel a mondottal osztotta meg 26 ezer követővel rendelkező hivatalos Facebook oldalán Takács Gábor, Kutka János arcképét, mint az egykori focistát kirúgták a kormányhoz közel álló Piller tévét. Től. Majd később ez egyébként a hvg.hu írása, de az írások zöme ilyen hangvételű volt. Gundel kiállása két szempontból is rendkívül írja a hvg, egyrészt mert a műsorvezető a kormány iránybanulát szigorúan követő szinte semmilyen elemélemének helyt nem adó tv 2 dolgozik, Másrészt, mert bár Hrutkát az után rúgták ki a szintén kormány érdekkörében a TV2 csoportban tartozó Spiller TV-től, hogy kiállt a családos családkampány támogató Gulási Péter mellett, de hivatalosan sem a csatorna, sem Hrutka nem erősítette meg, hogy ez állna a szakítás hátterében. Majd ezt követően szó esik Hrutka János politikai, múltjáról, mert ugye a cikkben felemelgetik, hogy Hrutka 2002-ben az itthon magasnak számító 93 millió forintos szerződés kötött a Fradi Varno Halkora klubnak, anyag gondjai voltak, és megemlítik azt az esetet is, amikor néhány évvel később felszámolási eljárást indítottak a csapat ellen, de Krutka vélelmezett politikai vélemény és a Jobbik is szóba kerül a cikkben. Krutka maga is közel állt a párthoz, és von a Gábor akkori párternő közel, amit utána Jobbik szélső, jobbold szélső jobboldali pártból Körülbelül fordulat állt be. Március 22 -e, Index. Nem hutka az egyetlen, akitől elköszöntek a sportmédiában. A Hrutka elbocsátásáról szóló cikknél a Telex Facebook oldalán egy fejjel lefelé néző mosolygó smile-lit Lukács Viktor, az M4 sportkommentátora, illetve már csak a volt kommentátora, aki szintén eltűnt a képernyőről. Lukács nem akarta kommentálni az ügyet. Az index, és ezért az indexet idézem, és nem a telexet, de a telexi az alapérdem, mármint az információ megtalálása. Az index megkereste a Magyar Spojt újságírók Szövetségét, Szülősi György elnököt, MSUS, és az alábbi választ kapták hogy Krutka János és Lokás Viktor esetében pontosan mi és miért történt, arról nagyon kevés hiteles információ áll a rendelkezésükre, és eddig senki sem fordult egyik ügyben sem az MSUS-hez. Csak az előbbi kérdésben kiadott Spiller TV közleményt ismerem, amely cáfolja egy nyílt politizálás vezetett volna a szerződésbontáshoz Krutka János esetében, majd később. Gyakran előfordul, hogy egyenesen szerződésben rögzítik a sportmédia, egy-egy személyisége nem nyilváníthat politikai véleményt, vagy olyat, ami ütközik az adott médiavállalat üzleti érdekeivel, különös tekintettel egy, -egy nézetek hangosztatására. Az minden esetre elgondolkodtat, hogy a Digisport reggeli műsorát hosszú évekig vezető szombatipálal róla még lesz szó. Tudomáson szint azonnal megszüntette az együttműködést a sportcsatornas, sőt a jegyzeteit korábban rendszeresen közlő új szó napilap is, amint markál szerepet vállalt a politikai viták keresztüzébe kellő indexnél az önök újságjánál. Az pedig tény, hogy a Sportklub szakkommentátorát, Urbán Floriánt kimondottan azzal az indokkal nem foglalkoztatta tovább az RTL, mert 2006 ban részt vett egy politikai tüntetése, majd. Később, a Magyar Sportújságírók Szövetség elnökség és etikai bizottsága szívesen kialakítja az álláspontját akár ebben, akár másügyben, ha valamelyik tagunkat érintő konkrét kérés érkezik hozzánk. Az állásokat elvesztő sportújságíróknak rendelkezésre áll a szerény mértékben, de anyagi segítséget kínáló Szombati István ösztöndíj programunk és az informális támogatásunkra is szám ahogyan számíthattak korábban a népszabadságtól, a magyar nemzettől vagy bármely más orgánumtól elbocsájtott kollégák. Ez volt tehát a második fejezet. Némileg színezi a képet, hogy akár hiszed akár nem, az én média pályafutásomban nekem volt egy rövid időszak, amikor a Sport Plusnál dolgoztam, az RTL Klub plusnál és ott dolgoztam a hetési Zolival, akit nem kerestem meg az ügyben, de ismerem. Vajon, ami krutka elbocsátását illeti, miért nem jött elő senki, ahogy ezt magyarul szokták mondani a farbával? Azért, mert nincsen farva, tehát nagyon-nagyon nehéz vele megnyerezni, és erre a saját oldalon, hogy a Spirit TV, amely ugye soha semmilyen közéleti kérdésben, társadalmi kérdésben nem nyilvánult meg, és nem tette nyilvánosra sehát az ő saját értékvállalását, értéknyilatkozatát, értékkészletét, sőt, hogyha most picit cinikus akarok lenni, akkor igazából azzal tudok jelvenni, hogy ez nem ilyen dolog, amely, Uh, akár nagyon közvetett módon is, de rásújtható egyfajta társadalmi érték, vállalásos billettévé kapcsán, az az, hogy ez a tévé ugye akkor is azért jött mert a tévékető csoport megvette a Premier league vagy és az angolbajnokság közvetítési jogait. De most a Premier League és az angol a a világ összes hasonló futballbajnokság közül a legegyértelműbben, a legkonvektensebben és a leglátványosabban áll ki az LNPT közösségek jogai mellett, egyenjogúsága mellett. Folyamatosak azok a kampányok, azok az érzékenyítő kampányok, amelyek a mérkőzések mellett közben futnak, Konkrétan a Spiller is volt olyan magazinműsor 2019. decemberében, amely az egyik ilyen kampányról számolt be részletesen, ez a Rainbow Lake és a Fibárványos Tűtőfűző kampány. A konkrét magazinműsorban foglalkoztak ezzel a csatornán, és elmagyarázták ennek a kontextusát a nézőiknek. Ezt tudjuk erről a csatornáról. Nehéz lett volna most előállni azon a farbával, hogy a mi és és értéknyilatkozatunkban nem fér bele az, hogy valaki kiáll valaki mellett, aki egy Fibárványos családokat támogató bejegyzést ott meg a saját fédpólán. Ez nem lehetett volna megmagyarázni. Ez egyébként majdnem egy hónappal azután, hogy ez Mondosan. a dolog következett. Tehát azért ezben van valami párját ritkító. Hát mindez mutatja, hogy itt van a, a, a döntés az a hetes az született meg. Én, te is, én is ismerjük is és az pontosan tudjuk, hogy nem hozna meg ilyen döntést. Egy De arra nem... hajlandó volt, hogy ezt tolmácsolja. Tehát nem arról volt szó, hogy ő fölállt volna. Hát neki ebben a rendszerben az a feladata, Uh, hogy végrehajtsa ezeket a Neki ebben a rendszerben az a feladata, kedves kell végre János, hogy végrehajtsa ezeket a rendelkezéseket, vagy ne hajtsa végre. Tehát álljon meg a fákélyes hogy... menet. Tehát azért... Uh, ez itt a véleménynyilvánítás szabadsága. Az, hogy egyébként a tulajdonosom valami olyasmit ad a számban, mivel nem értek egyet, két dolgot teltek. Vagy meghunyászkodom és megteszem, és akkor az állásomban maradhatok, vagy elmondom az ellenkezőjét, és akkor a tulajdonosom még mindig eldöntheti, az követően, hogy szembesül azzal, hogy én nem annak megfelelően viselkedtem, amit ő elvárt tőlem, hogy ő ezt hajlandó tudomásul venni, mert lelkemélyen egyetért vele, vagy pedig az adott szavának tesz eleget és kirúg. De Hetési Zoltánnak, a mi kettőnknek Hetési Zolinak ez nem volt evidens, ő így döntött. Nézd, a Rubikot egyszer lehet átlikni. Ne arra, hogy Rubikon... sok vannak. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki 2020. december 15-én fölállt az előző munkairől, mert egy kisebb cipőt ajánlottak nekem, mint amiben a lábam fér. Hetési Zolinnak is módjában állt az, hogy... és ne, fogalmam nem volt, hogy a 168 óra nekem állást fog ajánlani. Hetési Zoli is a Sport Plus után került ide, akkor is már nehéz idők jártak. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy valaki elkeljesz de hogy ilyen közhelyeket mondjak, van olyan egy morál, van olyan egy gerinc, és folytathatnám még? Ebben, nincs, ebben nincsen vitánk, és véletlenül sem akarom fölmenteni az Zoltánt ezzel a döntése alól. Én ennek az utolsó világon, aki és az Zoltánt a döntései felelőssége alól. Én arra akartam csak rávilágítani, hogy ez Rubikont általában egyszer lehet átlépni, és Hetszési Zoltánt, aki 2018 áprilisa óta ennek a csatorának a ő 2018. Júliusának végén vagy augusztusának elején átvettem már el ezt, ezt a Rubikont, amikor velem hasonlóképpen jártam itt most Sutka Jánossal. Ha akkor nem volt ezzel elküldséggel, és hogyha akkor, nem tudom, milyen érzésekkel bár, de vitán felül végrehajtott ezt a döntést, e, okay, nem lefőztem ah, meg azon, de, de, de, hogy de, de, de. A személyes állít. érintettség, annak a jelentősége az én szememben tízes skálán tízes, de azért olyan van, hogy valaki rájön arra, hogy akkor rosszul cselekedett, és másodszor ezt nem teszi meg, de arra kérlek, hogy most meséld el a te 2018-as történetedet. Bárcsak rájött volna ezért, és az oltán örültem volna neki, a legcsekébb rossz nem lett volna bennem mert ezzel kapcsolatban. Azért történtem úgy nézett hogy én írtam egy Facebook-hozhatat saját oldalamon a túlemi sportszermárkáról, illetve arra, hogy ennek a létrehozása, meg az, hogy itt azonnal a létrehozását követően három NB1-es csapat leszerződik vele messponbóri szerződés vagy mezgyártói szerződésre, hogy ez mennyire képmutató, és hogy valójában nem szól ez másról, mint amivel a NERV-nek a teljes sportpolitikája szól, hogy a rendszernek az egyik végén beleprunkálunk egy nagy csomó közpénzt, tehát a másik végén kiveszünk magánhatonként. Erről szól ez a turul nevű dolog, ez kicsit eszkalálódott tovább, mert a törőségügy a egy hosszú publicisztikát a nemzeti sporton, hogy ezek miért igaztalanok és jogtalanok, ezek a politikai intitúdások, támadások, amiket én ezt a pontról pontra azt hiszem táncítom. Ugye sokak pontban... nem tudják, hogy miről van szó, csak tisztázzuk, hogy ez nem turul, hanem ez másféleképpen vagyon volt írva. Kettő rúle, igen, igen, igen, igen. Uh, uh, szóval így van írva. Szóval, hogy talán tízpontban tételesen nagyon tényszerűen táfoltam a zörősügyűjött írásában megjelenteket. Ez volt talán július 31-én, vagy nem tudom, most pontosan a dátumokat. Ugye augusztus második De hétvégén a szokott... Akkor. Augusztus második hétvégén szokott indulni a Premier League szezon. Én ugye ott voltam szakértő az előző két évben. Meg volt novemberig a beosztásom a következő szezonra is, bár a szerződés nem íztuk még alá. Behívott a hettési zori kísértetése, hasonlóan, hogy ezt a krupp leírta a saját Facebook bejegyzésében, vagy azt közölte velem, hogy az a döntés született, hogy nem velem képző folytatást a csatorna. Én megkérdeztem tőle, hogy milyennek a döntésnek az oka. Azt mondta, hogy annyit tud csak mondani, hogy ez a döntés született. erre megkérdeztem, hogy jó, és kinek a döntése ez, hol született meg ez a döntés, és erre a harmadszor is elismételt, hogy ez a döntés született, ő ennyit tud most mondani és itt a párbeszédőnk így megakadt, és így a véget ért, amiket tűzős története. Úgyhogy csak azért mesélem el, hogy kísértetjesen hasonlóak ezek a dolgok. Én amennyire tudom a Flutka Ruditól, itt sem hahozottak el konkrétumok, hanem egyszerűen megállapodtak arról, hogy a csatorna a jövőben nem bele szeretne Szeretném, ha segítenél nekem, én gyakran nézem ezt a csatornát, foci meccseket nézek, ott ül Gundel Takács Gábor, és ketten elemeztek. Az egyik volt a Krutka, a másik ki? Fehér Csaba volt válogatott labdarúgó. Igen. Üm... Fehér Csaba nem szólalt meg. Ami pedig Gundel Takács Gábor megszólalását illeti, amiben azt írta a Facebook oldalán, hogy a barát az barát, üm... és ettől el, lett rag... ettől el volt ragadtatva a Magyar média a HVG-től a nem tudom micsodáig. Egyrészt, másrészt um, nekem vannak kipécézett szereplőim a médiákban, akiket nem szeretek különböző okokból. Gudel Takács Gábor nem tartozik ezek közé, Ugyanakkor Gundel Takács Gábor többször került abba a helyzetbe, hogy nem elsősorban a riporteri, hanem emberi magatartása miatt, amely nem kapcsolódik szorosan a szakkommentátori tevékenységéhez, de ismét Friderikus idéző, anélkül nem jöhetett volna létre. Tehát volt már neki olyan magyar televíziós megnyilvánulása, műsort is készítettem róla, megszólítottam Bányai Gábort, amikor az általa készített műsorból, a magyar televízióból embereket bocsájtottak el, és ő ezt olyan módon tette szóvá, vagy nem tette szóvá, ami nem volt az én számomra egy tízeskálán alulról verte a kettes, de inkább egyes volt, e, és azt szeretném mondani, hogy én tegnap neked is mondtam, e, a beszélgetés így kezdődött annak idején a Petővel, hogy alapvetően én teljesen kibuktam, hogy miközben te írtad azt az írásodat a rangadón a Gulácsiról, amivel teljes mértékben egyetértek, és amiben tényleg történt valamit a Gulácsi nos, Az, hogy Gundeltakás Gábor képes volt azt írni, hogy a barát az barát, és ettől a magyar sajtó has. Esett. Hát én azt szeretném mondani, hogy a három testőben az egy mindenkiért, mindenki egyért, az nem erről szól, az arról szól, hogy egyetértek azzal, amíg Rutka János mondott és sajnálom, hogy meg kellett tőle válnom, de tudtommal ez műsorban else hangzott, a Facebook megjegyzését pedig tízes skálán kettesre értékelem, ennél még jobban vagyok akadva a magyar sajtó esésétől, mert hogy ezek szerint a magyar sajtó nincs tisztában azzal, hogy a kiállás hol kezdődik. Egy véleményem vagyunk ebben a kérdésben, ezt tegnap is kifejtettem neked, én a... Nyilván tartózkodnék azt hogy nem szeretem a saját ízlésemert egyfajta morális irányként állítani, vagy ilyen általánosan követendő nézetként. Az én ízlésem az a tiédhezzebben a kérdésben rendkívül közel áll. Én is azt gondolom, hogy más típusú felelőssége vagy solidaritás vagy képessége kellene legyen egy bunder Takács Gábor szintű autonómiával és imázzal rendelkező médiaterepőnek. És nagyon örülök annak is, hogy említette Fehér Csabát, hiszen ha vannak a Spillert olyan emberek, Akit valamilyen módon túlmutattak ezen a csatornán, hiszen nagyok saját autonómiával, integritással rendelkeznek, akár a médiában, akár a futballban, akár közéletileg, mint maga ez a csatorna, ez a spületében, hogy nem egy régi történet, tehát nincs túlságosan beágyazódva, mondjuk úgy, hogy sportkultúrálisan, az éppen gondolta fel és is éppen fehér csapat, akik egyrészt nem függenek anyagilag ettől a úgy tűnhet kívülről, hogy nem függenek anyagilag ettől a csatornától. Fehér nyilvánvaló nem abból él, hogy a spilertével néha eljártak érteni tényelmetsekre. A bundertakás még kevésbé gondolnám azt abból él, hogy beül olykor-olykor volt -olykor vezetni a spilertével a bajnokok csak kapcsán. Mégis ugye az a két ember, akit egy ilyen helyzetben várható lett volna, vagy számítható lett volna arra, hogy ők talán valamiféle Konkrét szolidaritást vállalnak, és ez ugye eznek viszonylag széles a skálája a fölmontástól egészen addig, hogy nyilvánosan artikulál ellenvéleményt, és ennek valahol a skálának, ennek az alsó végén érkezik el ez a barát-a-barát a barát kiállás. Tehát nem a legalsó hanem a legalsó ez a is van, vagy a belső szerkesztőszégi okay. levelező listára íróvatott, nagyon földtő Igen. e amit biztosan segítenek az ember lelkiállapotát megnyitatni az adott helyzetben, de hát egyébként sem azon nem segítenek, akik kirúgtak, sem a közállapotainkon nem javítanak, hogy a Spillert belső levelező listáján mi le egy ilyen helyzetben. Szóval, hogy ezek az emberek viszont ezt a típusú felelősséget vagy nem ismerték től, vagy megijesztek a következményeitől, de a lényeg az, hogy nem csináltak lényegében semmit. Na most ez nem azért szomorú, mert én nem önszérű vagyok és másnak a micsodájával alkalmat csalánt vernél, hogy erre vonatkozik ez a jó mondás, hanem egyszerűen arra beszélt, hogy az évek azoknak egy szó dolgoznak, és akiknek az integritás, az autonómiája jóval kisebb, mint a Bundent a Most ebből mit szül le, le egy fiatal pályokáző szerkesztő, egy fiatal hát Lukács romger, Viktor hogy egy... tűnik, hogy nem törődött ezzel. Lukács, hogyha nem törődött ezzel, mert. Gondolom, hogy ő is, vagy nem biztos, hogy számolt azzal, hogy elég egy smiley-t kommentelni. De arra akarok így mondani, hogy ez azt üzeni mindenkinek ebben a hatalmi konglomerátumban, ami lefelezenően hatalmi alapon működik, hiszen az az egész arról szól, hogy nekünk hatalmúban áll a Kutka Jánost is megregulázni, még őt is. Hát akkor még benneteket, akik jóval kisebb autonomiával rendelkeztek, mint akár ő vagy akár a bündel, ez mivel most, aki bent maradtanak, mindenkinek azt üzené, hogy csend. Oké, okay, de ugye, amit a szőlősi ír az indexnek, abban már van egy irányvektor a dárdai történet felé, a Petri Zsolt történet felé, anélkül, hogy a jövőben látott volna, hiszen amikor arról ír, hogy tény, hogy a sportlus szakkommentátorát, Urbán Flóriát kimondottan, azzal az indokkal nem foglalkoztatta tovább az RTL, mert 2006-ban részt egy politikai tüntetésen, szóval, hogy ha belenéz ez a társaság a Sportolók társaságára gondolok, a sportkommentátorokra, a sportújságírókra, akkor onnan milyen palaszkot lehet kiszedni a tengerből, amiben milyen üzenet van? Hát ez egy rendkülképmutató üzenet szerintem. Nyilván már elővette azokat az ügyeket, amelyek az ő agendáját vagy narratíváját erősítik, és nyilván abban a pozíciókat kényszeríti mindenkit, aki most a Rutka János mellett esetleg kiállt a nyilvánosságban, hogy hát akkor miért nem állták Urbán Flórián mellett, a figye. Némi eufemikusnak érzem, hogy részt vett egy büntetés, hogy itt a köztévének az oktomáról van szó, már nem sikerült bizonyítani, hogy abban kevüllegesen részt vett volna a Urbán Flórián, egyetlen olyan egyet két készült róla, ahol olyan emberek mellett áll, és kiabál, kibálakik, aztán követ dobáltak később, az autókat gyújtottak föl, őről nem ennek került elő jelentős. ilyen felvétel, de egyébként nem, tehát az RT nem várta meg ennek a, a bizonyítását, hogy bármilyen büntetőgyi vagy eljárást. az elindulását, hanem azonnal preventív elbocsátott a urbán flórián, talán lehet vitatkozni. Én nem tartom, hogy ezzel nem lehet vitatkozni, hogy ezt képmutatóan összemossuk olyan helyzetekkel, amikor egyébként nyilvános a nem rendelkező televíziók, valamiféle vélet valós, a mindenféleképpen homályos igazodási pontokhoz való nem, ö, nem igazodás miatt rúgnak ki embereket, Tehát itt ez, ez az egészen ötletes hogy ugye a Spiller tv nem íratnak alá a dolgozók egy értéknyilatkozatot, hogy olyan volt kívánok, én nem fogok kiváró a családot mellett kiállni soha, én nem fogok nyilvánosan a progresszív álláspontot képviselni sehol, mert hogy ez egy konzervatív keresztény gablada, akármilyen televízió. Nincs erről szó, hanem ugye ilyen Mindenféle bérez valós, homályos igazodási pontok vannak, pontosan azért, hogy ott dolgozóknak folyamatosan legyen egy pontos félelem, hogy ki tudja, hogy okay. mihez kell igazodni, inkább ebben... mindenhez igazodok. Ebben teljesen igazad van. Sajnos az a helyzet, hogy én kétszer annyi idős vagyok, mint te. Ráadásul uh, volt gyerekszobám, mármint a foglalkozásomnak megfelelő gyerekszobám, én a magyar rádióban nőttem föl, bár oda már felnőttként kerültem. Azt kell, hogy elálluljam neked, és ez ebben a másodpercben jutott az eszembe, de semmi sem véletlen hogy nekem permanens összeütközéseim voltak a Magyar Rádióban, amikor már olyan műsorokat csináltam, amiket én akartam, ami arról szólt, hogy a a, most egyszerűen és röviden fogom kifejezni magam, hogy a sportriporterek a sportriporterségüket leszámítva, társadalmi kérdésekben beleértve, hogy a sportnak ö, ö, immáron a sportéleti, egyesületi, vezetőségi kérdéseit, illetően miért olyan kibabrált gyávák. Ö, de mindenki, az égegyat a világán, a Novotni Zoltántól kezdve, a Radnóti Lászlón keresztül a Vasistván Zoltánig, ö, Ö, és aztán az ifjabb korosztály, a siklós Erik Alantos Gábor bárki. Ö, miközben egyébként a sportot egészen ragyogóan közvetítik, abban a pillanatban, hogy eljön ez a társadalmi felelősségre vála, felelősségvállalás témaköre, vagy nem a társadalmi felelősségvállalás köre. Tehát amikor knézienő alatt a legkülönböz embereket rúgták ki, én csináltam riportokat a Magyar Rádióban, mert ugye a sportriporterek ezt nem végezték el, mert nem húztak olyat, Igaz, hogy az akkor volt egy olyan uh, irányelv is, hogy uh, az állami szférában lévő uh, újságírók egymás ügyeivel nem foglalkoznak, nem foglalkozik a Magyar Rádió, a Magyar televíziós sportosztályának az ügyeivel, de ezt magamra nézve nem tekintettem kötelezőnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy én, aki hosszú ideig tanítottam a Komlósi stúdióban, azt tapasztaltam, hogy Komlósi Gábor sem tartozott azok közé, a hősök közé, akik egyébként a sportterületén végvári vitézként vévták meg azt a harcot, amiről most mi évtizedekkel későbbi történet kapcsán beszélgetünk. Ennek történelmi hagyományai vannak Magyarországon. Ezt akartam mondani, én nem vagyok ennek a közegnek a része, és én, bennem van egy ilyen dacos ellenállás, abban az értelemben, hogy nem is akarok ennek a része lenni. Pont azért, hogy ilyen ügyekben az általam vélemezett rálátása vagy kiválósággal tudja fogalmazni. Én azt gondolom, hogy ebben a sportoságú középen van egy teljesen rosszul és félreértelmezett betyárbecsület, amit kollegialitásnak hívnak, és aminek az a lényege, hogy nem kritizálunk soha senki szakmai alapon sem, a szakmai teljesítmény sem senkinek soha nem kritizáljuk nyilvánosan. És ugyanígy, amikor valaki ilyesmire a történik, akkor sem szólom meg nyilvánosan, mert egyrészt bánjuk a megtörtént velem is, másrészt meg jobb a békesség, harmadrészt, és itt tényleg nagyon finoman szeretném mondani, és nevek nélkül szeretném mondani, de jól ismert és jól dokumentált történelmi hagyományai vannak Magyarországon, az államhatalom, a politikai hatalom és a sportújságírás rettentően szoros összefonódásának. És azt hiszem mindenki érti. Harmadik fejezet. 2021. április 5 hét -e, hétfő... Nem, ez nem a... Igen, igen, igen, igen, igen, de ö, csak elfelejtettem hogy az húsvét hétfő. Tehát 2021. április 5-e hétfő, 8 óra 31 perc, csak így Szilágyi, nem tudom, milyen Szilágyi? Szilágyi, ő a szerző. Dárdai magyar segítője nem ért mindenben egyet gulácsi véleményével, és figyelj, én elcsíptem a tegnapi nyilatkozatodat, arról még lesz szó a Klubrádióban, de itt például nem Petri Zsoltról van szó, itt dárdai magyar segítője. Tehát elképesztő az, ahogy a magyar nemzetben írnak, és azért ez nem véletlen. Tehát nyilatkozik Petri Zsolt, akinek a neve nincs benne a címben. Azért ez nem semmi. Hát ez nem semmi, igen. Ez már mindjárt arra utal, hogy ez Beleértve, hogy ennek a nyila mutatta dárdaira is. Már pedig ugye te azt mondtad, hogy te egyetértesz azzal, hogy a dárdai nem szólalt meg, de ide még vissza fogunk térni. Dárdai magyar segítője nem ért egy mindenben egyet Gulácsi véleményével. Ez egy ilyen egészen hihetetlen cím. Kérdés. Itthon nem csak a futball, hanem az egyik legjobb magyar futballista véleménye Gulácsi Péter nyilvános szerepvállalása a családos család kampányban is nagyport kavart korábbi ifi győztes válogatott a reflektorfényben élő kapusként. Erről mi a véleménye? Válasz Petri Zsolt. Az egyik legkomolyabb problémának azt tartom, hogy jelentősen csökkent a véleménynyilvánítás színvonala. Mi a nemzeti oldal képviselői elvárjuk a másik oldaltól, hogy meghallgassa mi álláspontunkat. Gulácsi Péternek a szivárvány családokról alkotott liberális véleményével a magyar társadalom többsége nem ért egyet. Ezért sokan elkezdték őt kritizálni, pedig a véleménynyilvánítás morálisan nem támadható. Péter ugyanis nem tett más, mint kiállt az elvei mellett. Elvi alapon nem lehet, és nem is szabad őt elítélni, csak azért, mert elmondta a véleményét. Más kérdés, hogy egyetértenek-e az emberek az ő álláspontjával, vagy sem. Én sportolóként az ő helyében a futballra koncentrálnék, és nem fogalmaznék meg semmilyen álláspontot közéleti társadalmi politikai kérdésekben, majd később. A közvéleményt megosztja a társadalmi kérdésekben kinyilvánított vélemény, majd később. Teljesen felesleges ellenségeket szerezni egy-egy politikai megnyilvánulással. Főleg nem egy Európa klasszis kapusnak, hogy mégis mi arra, hogy kiálljon a homoszexuális transzvesztita és egyéb nem identitású emberek mellett, nem tudom. Én biztos, hogy nem kavartam volna fel az indulatokat az ő helyében. Kérdés. Társadalom politikai kérdésekben van véleménye? Nemzeti oldalt említett az imént a konzervatív oldallal szimpatizál? Válasz Petri Zsolt. Teljes mértékben. Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre mint ahol most van a bevándorlási politika, nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Majd később a liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket, ha nem tartod jónak a migrációt, mert rendtető sok bűnöző lepte el Európát, akkor már is rácsítik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkában tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel. Ugyanannak a napnak az estéje 19 óra 58 perc, imáron magyar nemzet a szerző. Petri Zsolt tiszteletben tartja a másképp gondolkodók véleményét, tehát nem dárdai magyar segítője tartja a tiszteletben a másképp gondol gondolkodók véleményét, hanem imáron Petri Zsoltnak bármilyen hihetetlen van saját neve. Ez egy rövid írás, ha tetszik helyreigazítás, ha tetszik nem, de a műfaja nem helyreigazítás legalábbis ez nem szeretel benne így. Petris azzal a kérdéssel fordult a szerkesztőségünkhöz, hogy bizonyos kérdésekben árnyaltabban fejthesse ki az álláspontját, mert a szövegegyeztetése során általa fontosnak tartó gondolatok maradtak ki a velekészült interjúból, ami egyébként ugye azt jelenti, hogy már az egyeztetés után nem azt írt, maradt a cikkben, mint amiben megegyeztek elnézést, hogy ezt hozzáfűztem, de ezt vagy most mondom, vagy egyébként később értelmetlenné válik. A korábbi válogatott kapusa a kapusegyzője hangsúlyozza maximálisan tiszteletben tartja Gulácsi Péter véleményét. Azt is fontosnak tartja leszögezni, hogy nem tett hátrányosan megkülönböztető véleményt a szivárvány családokra. A továbbiakban a feladatára kíván összpontosítani, hogy minél jobban is megelégedésre végezhesse a munkáját a Hertánál. Néhány órával később fél nap telik el 2021. április 6-a KEDD, ez tehát tegnap döbbenetes, Petri Zsoltot politikai véleménye miatt kirúgta a Herta. Ezt ismét a magyar nemzet szerzi, tehát nincs külön szerzője. A Herta BSC hivatalos honlapján jelentette be, hogy azonnali hatályjal felbontotta Petri Zsolt szerződését. Miután a klub magyar kapus edzője a lapunknak adott interjújában politikai véleményét is megfogalmazta. A Herta közleménye azzal indokolja Petri Zsolt kirúgását, hogy a lapunkban megjelent nyilatkozat nincs összhangban a klub által képviselt értékrendel. A szerződésbontásnak tehát nem szakmai okai voltak, hanem az, hogy a csapat alkalmazottjaként a klubnak nem tetsző véleményt fogalmazott meg. Petri Zsolt munkáját mindig is nagyra értékeltük a Herta kötelékében eltöltött évei alatt. Segítőkész, toleráns és nyitott embernek ismertük meg, aki sem, sosem tett homofób vagy idegengyűlő gyűlölő Ezután szeretnék köszönetet mondani Petri Zsoltnak az elvégzett munkáért, és minden jót kívánunk neki a jövőben, idézi a herta holapját megjelent írás, Carsten Schmidt vezérigazgatót. Majd ugyancsak tegnap néhány perccel később, ez ugye azt mondja, hogy 14 volt az előző, 19.33. ismét magyar nemzet a szerző. Magyar nemzet hiszünk a nyilvánítás szabadságában. A magyar nemzet szándékosan csőbe húzta Petri Zsoltot, sőt, kiforgatta a kapus véleményét, ehhez hasonló kommentárokkal is találkozhattuk a magyar sajtóban. Teljes mértében alaptalanul és igazságtalanul. A megjelent interjú szövegét egyeztettük, hogy a labdarúgásban van kapusedző, vezetőedző és sportigazgató, ez hasonló az újságírásban van újságíró, rovatvezető és szerkesztő. Vannak szerkesztési szempontok, amelyek olykor elhanyagolható változtatásokat követelnek meg egy-egy íráson. Petri Zsolt kérdésének eleget téve utólag rövid pontosítást fűztünk az íráshoz, a mondantó ettől nem változott. Talán éppen Petri Zsolt érdekében szerkesztettünk volna szigorúban, de mi tényleg hiszünk a vilá vélemény nyilvánítás szabadság. Ha nem most, és nem Petri Zsolt, akkor más alkalommal egy másik sportoló, művész, köztiszteletben álló személyiség került volna sorra. Hamis látvány nyújt a liberális szivárvány, hiányoznak belül a mély tónusos színek. Ez már olyan költői nem is nagyon lehet érteni. Sajnáljuk, ami történt, de csak is Petri Zsolt miatt. Ez volt a harmadik fejezet. Mi történt? Jó volna tudni. Uh, ugye itt uh, érdekes volt a középső rész ennek az egész történetnek, pedig ez a helyreigazítás vagy közleményben, nem is tudom a fogalmazom meg a magyar nem, ez nem a helyreigazításképpen, még én 4, -4, -4 erről úgy adott hét, hogy Fetz volt magyarázkodott a szavai után, vagy visszakozott bizonyos kijelentésével érdekes egyébként, hogy ez a ez a helyesbítés, vagy ez az ott árnyalás azért kizárólag a kiváróan családos témát, és kizárólag Urácsi Péterrel összefüggésben elmondott gondolatait érintette Petri voltnak. Azzal a, a kéréssel úgy... fordul szerkesztőségnek. Én ezt úgy tudom. Hogy... Uh... fejtesse kiálláspontját. Én ezt úgy tudom, és nyilván nagyon nehéz helyzetben mert nem tudom ezt bizonyítani, sőt, nehéz ebben a kérdésben bármit mondom. Én úgy tudom, hogy ez sokkal inkább volt egy ilyen jogászokat emelgető telefonhívásokat is volt részéről, de, amiben ő nehezményezett bizonyos uh, sorok, mondatok kihagyását az interjúból. Nem tudom, hogy ez megfeleltethető annak, amit a magyar nemzet úgy hívnak, hogy szerkesztési alapelvek fogalmazítja, hogyan működik a magyar nemzet. Nem láttam ilyen kormánylapot belülről, ahol nem elsősorban tájékoztatás a cél ugyan a nap végén, vagy egyéb olvasó szerzés, hanem szavazatgenerálás. Jó, tudom, ez egy furcsa dolog, mert ugye Balai Atiláról van szó, tudom, ő ott a rovatvezető, aki nem régen főszerkesztő, még főszerkesztő volt, és akit én talán ezen a Sportpluszban is hívtam, és beszélgettem vele együtt valamint a hegyjivánnal a fociról. balla egy öregróka és egy hozzáértő valaki. Morálisan, hogy most finoman fejezem ki magam, nagyon megterhelő lehet kiemelkedő sportúságírónak lenni, egy erősen kifogásolható morálitású újságnál, és a kettőnek az eredménye hát... A lényeg az, hogy ez, ez gyakorlatilag nem rekonstruálható. Ez akkor lenne rekonstruálható, ha nem tud a magyar újságíró, hogy egy lászló van szó, szóval, aki csinálja ezt az interjút, ha mondjuk közzét a hanganyagot, amit esetleg rögzített az interjú során, és hogy kitenni, hogy valójában mit van a perce volt. Nem, nem rekonstruálható maga ez a történet innestől, viszont nagyon-nagyon gyanúsra teszi ez az epizód a közepén, hogy van egy ilyen visszakozás, helyesbítés, közlemény, kiadás, ami részben árnyanyolja volt mondatait. Mondom szerintem az külön érdekes, hogy azt a részét árnyalja, ami szerintem nem, nem volt az indok az ő kirúgásának. Tehát ott egyébként a guláncsik kapcsán még viszonylag árnyalt is fogalmaz abban az értelemben, hogy elzi alapon nem támadható ez a vélemény nyilvánítás, sőt, a gulácsának a van ehhez, csak ő, hogy nem tette volna meg a helyében, stb. stb. stb. Azonnan válik Ittessé vagy Karikiloszhatóvá, amikor kettő kérdések később, ő maga meg kapus edzőként nagy nagyívű politikai fejtegetéseket teszik közben a kulácsúféltárt tesz, eltanácsolja. Tehát inkább Ittessé inkább, inkább vagy ő helyesítette számomra, amikor olvastam az interjút, nekem ez volt az első benyomásom, hogy akkor meggyőződésem és a herpa érvelése is az igazán nagy probléma azokkal a mondataival volt Petri Orszak, amelyben a nyugat-európai, konkrétan a németországi bevándorlás politikát, meg egyáltalán ezt a multikulturalizmust, meg a willkommen kultúrt hát egyenlővé teszi Európának a lezületésével. Ez van hogy olyan öltözőbe, ahol másnap be kell menned, ezzel tartani mondjuk 10-15 olyan srácnak, aki egyértelműen bevándorló hátterű. Ugye Berlinben a lakosságnak többé egy bevándorló hátterű. A Herta az egy közismerte multikulturális klub, egy olyan klub, amely hosszú évek óta egészen nagy erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a klub imázsát, érték készletét úgy alakítsa, hogy megfeleljen Berlinnek ez a nagyon nyitott, nagyon befogadó, nagyon multikulturális arculatának. Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly munka volt Berlinben, de most már évtizedek óta zajlik. Ugye a 80-as években a Hertha még leginkább a szélsőjobboldali utcáiról volt ismert, és akkor, amikor 97-ben felítottak az első osztályba, akkor már azért egyértelműen látszott az a törekvés, hogy ők itt szeretnének egy olyan csapatot építeni, egy olyan érték közösséget létrehozni, amely illeszkedik Berlinnek ez a nagyvárosi forgatagához. Ugye Berlin abban az időben vált Európa egyik legizgalmasabb fővárosával, vagy legszobb fővárosává. fővárosával. És ugye miért valaki azt mondaná, hogy ez mennyire képputató, és ez a Coca-Cola kivárványosság, meg ez a termék életciklusként kezelt ö, ö, kiállás, meg ez a tényleg üzletpolitikává degradált ilyen értékvallás, ami a magy magáncégekre jelent esetben, és ezeket számtalan példát tudnánk mondani, és ennek a két mutatása valóban kérdéseket vett föl. Én azt megjegyezném, hogy a herta már abban az értelemben egy magáncég, hogy a futballcsapatot egy részlontársaság működteti, de valójában a döntési jogkör az egyesületnél van. Ugye, Ugye az, az, lett, volna... Német... Igen. Ugye, az lett volna igazán érdekes, hogyha a magyar nemzet megpróbálta volna a Petri Zsolt féle interjúban felmutatni a német és a magyar szellem közötti különbséget, és azt, hogy ez áthidalható-e, vagy áthidalhatatlan. Ez ugye olyan lehetőséget biztosított volna újságírónak és riportalajnak egyaránt, amivel magasan röpülhettek volna, és amiben egyébként el tudta volna mondani azt a véleményét, amit elmondott, ugyanakkor árnyalni tudta volna úgy, hogy emiatt nem éri az a retorzió, amiről aztán a negyedik fejezetben esik majd szó, hiszen um, azért sokan felhorgattak ennek kapcsán, és ez a felhorgadás, ez már messze túlmutat azon, mint ami a gulácsi történet, ez most Magyarország helye ebben a régióban, és Magyarország felfogása a szabadságjogokról, ez kontra a nyugat-európai e, világ képe a szabadságjogokról. Még mielőtt a negyedik fejezetbe kezdek, a harmadik fejezetről akarsz -e még bármit mondani. Nem kém az utolsó teszem, ahogy mondtál itt a magyar nemzetes lehetőségről, ez egy klasszikusan újságírói logika. Sőt, hogy, hogy az, amit korábban mondtam, tehát egy újság nem újságként viselkedik, hanem egy újság az eszközöket keresi a politikai vélemények az artikulálására, vagy valami, a politikai identitás politikai harcban keres forbácsot és, és ahhoz forbácsokat, akkor, akkor, akkor sikkadnak el ezek az árnyalatok, és abból lesz ez a történet, amely a végén ugye persze is volt, ha Negyedik fejezet. Uh... A Facebookon egy levelezés, a kiindulópontot azért nem mondom, mert nekem az illető ismerősöm és fogalmam sincs, hogy nem ismerős lennék, akkor lehetne -e őt idézni. A neve már elhangzott a műsorban, ő azt írja egyebek között tegnap. Innentől csupán egyetlen apró hibája volt, hogy János világnézeti megnyilvánulását követős TV elbocsátásnak felesleges volt a magyar cégnek lapítania, el kellett volna büszkén mondania itt is, hogy nem fér össze a szakkommentátor véleménye a csatorna vezetésének politikai álláspontjával most komolyan. Vagy később. Szerintem egyik eset sem menthető, mert a vélemény szabadságát érte itt is, ott is súlyos retorzió. Ahogyan Hutka esete kapcsán írtam két hete, itt Ceterum Cenzeo régi vágású liberálisként a véleményterror globális trendjeit, és a lokális cenzurát egyaránt a hisztéria és türelmetlenség mindenhol erőszakon és félelmen alapul. Ez a beszélgetéshez te is hozzászóltál. Side note, tehát odaérzett. A magyar nemzet hozta ebbe a helyzetbe Petrit, amikor finoman szóval is manipulálta a szavait, kihagyva állítólag fontos sokat mondat. Olvashatom? Sarokmondatokat plusz a minimum félrevezető cím, ugye? A másik, aki nagyot hibázott, az maga Petri, aki állítólag engedély nélkül adott interjút. Ezzel együtt innen a NER közepéből ez túlreagálásnak tűnik. Ráadásul reteletes helyzetbe hoz minket, magyar szabadelvűeket. Berlinben azonban megengedhető az a luxus, hogy valaki se a NER, se a magyar szabadelvű közösség ne érdekeljen senkit. Majd néhány órával később megszólalt Krutka János is a Facebookon. Ő egyebet közt a következőket írta. Exaktan azt sem tudhatjuk, hogy mit mondott Pesli a témát éppen egyik másik ruhába öltöztetni próbáló újságírónak, hogy visszakérte ellenőrzésre megjelentetni kívánt anyagot, és valóban az is úgy jelente meg, ahogy azt ő szerette volna. Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz. A téma egy eszköz, hogy megoszok az embereket, hogy azon keresztül szeleteljünk, bélyegezzünk, matricázzunk, meg elítéljünk ismeretlenül. A szereplők, nyilatkozók és eszközök, szócsövek hogy oldaltól függetlenül viszontlássak, tollász és szerkesztő, a saját gondolatait, nézeteit a mások által megkövetelteket. amivel lehet, hogy ő maga sem hisz igazán, de ez a feladat. Mi lesz a szócsővel? Jön a következő. Mindezektől független a tények ismerete nélkül szomorú, hogy bárki elveszítheti állását véleményért egy adott helyzet más aspektusból megközelítéséért. Elindultunk valahonnan decembertől, aztán február volt, Gulácsi, és most itt tartunk. Hol tartunk most, és lesz-e ennek folytatása? Biztos, hogy benne lesz folytatása. Tehát azok az indulatok, amelyek ebben, a, vagy ezekben a vitákban felszére azok rendkívül mélyen gyökereznek és van? És van is egy olyan politikai szándék. De van-e köze ezeket... még ahhoz, ahol elkezdtük? Nyilván nincsen. Tehát ez, ez egy ilyen pillangó hatás, ami, ami, ami ugye a 4-4 videójában volt, ez a most a hétvégén jelent meg, hogy a NER alkotmány módosít, és aztán ennek a végén a Rutka elbocsátják. Most már kiegészített, hogy csak az hogy is volt elbocsátják az állásából. Ugye mind-mind a végkövetkeztetés, a kicsengés, az egésznek megint az, hogy és ebből valószínűleg a hétköznapi ember, vagy az átlag emberek vagy a kevésbé involválódott uh, de majd azt fogja leszűrni, hogy hát itt volt valami, valaki ebben megszólaltak, és aztán ezeket kirúgták, szóval mi a tanulság? Hát inkább ne szólaljunk meg ezekben a kérdésekben, mert csak rossz vége lehet. És ez valahol az egész nernek a meg megfogalmazza. Ne szólalj meg, ne foglalj állást, és ha lehet, akkor maradják ki ezekből a dolgokból, bízd a politikára, és a politika majd szabad kap ezekben a kérdésekben, és majd elrendez ezeket a dolgokat ami szerintem egy rendkívül rossz üzenet a, egyrészt a véleménytől gulalizás, meg egyetlen a demokráciák állapotáról is. De ugye ahhoz kell az iratismertestés és az ásatás, hogy az ember tudja, hogy honnan indulunk, mert hogyha elolvassuk ezt, akkor ebből nem következik az, amit annak idején februárban gulács írt. Hiszen itt már jóformán egyáltalán nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Természetesen hogy egyáltalán nem erről van szó, így alakult történelműen. Igen, és az emlékezetem Covington. A terapi beszélgetésben szóvá teszi a riporter, hogy Dárdai nem szólalt meg, és te azt mondtad, hogy jól tette, vagy szerencsére. Nem emlékszem már pontosan, valamikor hármied hét előtt hallottam, amikor megismételték a pálinkás által vezetett reggeli gyorsban. Azért lepett meg, mert abban a beszélgetésben, amit mi itt folytattunk, kele Jánosra beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nem az következik, mint amit tegnap mondtál ott a klubrádióban, bár ez egy egészen más jellegű beszélgetés volt. Akarsz-e magyarázatot adni erre? Hát ez, ez abból fakad, amit itt már én artikuláltam szerintem, hogy az, hogy nekem van egy személyes iszlésem vagy véleményem van. Én egyébként ebben a helyzetben kerülnék, akkor mit csinálnék. Uh, ugye ez egy Egyrészt, egy rendkívül olcsó játék, én a kicsit messzebből indítva a saját helyzetemben is mindig azt mondtam, hogy most kületében dolgoztam, érezve ennek az egyik helyzetnek a biztonsága, hogy az vízésre, nem egyező, -egy -egy, hogy amint olyan tapasztalak, hogy valakit hátrányira közvetleti politikai megszartáson. De én biztos, hogy fölállok azonnal, és hogy aztán ennek a vittes kivé az az, hogy engem ért először ilyen hátrány csatornánál, majd senki nem állt felte. Mert mondtam azt, az, hogy jól tette a dár, de én nem azt gondolom, hogy a saját helyzetében, abban a helyzetben, amiben ő van, abban a helyzetben, ahol most sport szakmányleg a a bennmaradásért küzdöl csapat egy nagyon fedett-vedett kerettel, nagyon-nagyon nehéz helyzetben, a dárdainak ez most úgy hiányzik, mint egy kupa hátára. És azért elsősorban azt gondolom, az eddigi megszólalásaiból, az eddigi nyilatkozataiból, hogy egy rendkívül megfontolt, rendkívül ravat, rendkívül tudatos valaki, aki az elsősorban futva -e tartja magát, és elsősorban a szakmai teljesítménye okán szeretne az érdeklődés középpontjába kerülni. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy számára az a logikusan nem veszi magára, voltak az ügyét. Miközben, ha én volnék abban a helyzetben, akkor én egy ilyen inkúzívabb valaki vagyok, vagy egy ennél egy fejlett igazságérzettel rendelkező valaki vagyok. Kicsit önző módon is szeretem ezen artikulálni a saját véleményemet ez akár jelen bár is tekinthető. Én nem. biztos ilyenkor, nem tudom, szolidaritani valamilyen módon, vagy legalábbis egy félmondattal uh, valamilyen állásfoglást tennék. Egyébként, de azért, az ez még lehet, hogy bekövetkezik, mert biztos, hogy, van, hogy fogják kérdezni az újságérók terörőkénatot. Igen, van egy, van egy lejárati ideje, az lassan lejárt, tehát... Uh... A barát az barát, az lett itt értékelve, hogy ez nem egy olyan bagas hegycsúcs. A Gellért hegy is magasabb nála. Nehéz lesz most már olyasmit mondani a több mint egy nap elteltével a dárdainak, hogy arra az ember felkapja a fejét, de kétségtelen tény, hogy korábban is így viselkedett. Nagyon örülök a beszélgetésnek. Jót tett velünk, vagy legalábbis vele mindenféleképpen a pető, hogy összehozott veled. Őszintén sajnálom. El nem tudom neked mondani, mennyire sajnálom az apropot. Én is, köszönöm szépen, és ők, remélem, hogy a hallgatók is valami hasonló érzéssel állnak fel majd. Okay, hát nem egy kifejezetten reggeli beszélgetés volt, de ez általában így szokott lenni nálam. Szia! Szervus, szia! Kela Jánost hallottak. Ha van rövid megjegyzésük, ami négy percben belefér, akkor hajrá, ha nem, akkor négy perc zene, aztán felhívom Falus Ferencet. Nula egy Igen Jó reggelt. Nagyon-nagyon kerek Beszélgetés volt Köszönöm szépen Szerintem meg kéne Szólalni a dádainak 061 Jó reggelt! Jó kívánok! Nem tudom, mennyire lesz, mennyire kötött a programja a falus ferenc folytatandó beszélgetésnek. Van egy engem nagyon érdeklő kérdés, ha belefér, akkor szeretném, ha megkérdezni tőle. Ha az első oltás után valakiben mégis bekerül a koronavírus, és meg, megkapja a második oltást így koronavírus birtokosként, akkor az, az vajon milyen hatást okoz? Ez engem nagyon érdekelne. Voltak a környezetemben ilyen, és nagyon érdekelne, hogy ez... Szakem. Értem, nem ígérhetem. 06191168. Jó reggelt! Jó Nagyon röviden szeretném csak elmondani a kérdésemet, mert nehéz helyzetben vagyok most. Tehát ugye változott az élethelyzetünk, az én drága emberem kórházba került, most otthon van, ismét kórházba fog kezdeni, tehát ki kérem mennem. Ugye nem kínaival oltattak és azt hallom, hogy iszre nem kínai kínaival. Ilyenkor mit tehetek? Hát, uh... Mondjuk pillanatilag még semmivel nem engedve, tehát most mindenütt folyik az hogy engedjenek már be. De, mi? De hogy mit van a virológus, hogy Nézze. ilyenkor én kaphatok más koltást, hogy mi van ilyenkor? Hát ugye nagy valószínűséggel akkor, amikor a kínait kapta, akkor kellett volna önnek azt mondania, hogy egy másikat szeretne, mint az ismerettségeben belül volt ilyen, de az, hogy Izrael egyébként hogyan enged be, vagy nem enged be, miután erről az ön elmondása szerint is még nincs döntés, ezt itt most a szószoros értelmében még nem kéne síratni. Azt én tökéletesen értem, hogy már olyan kurva nem hosszú életem, idő telt el. Életem, nem életem. Tessék? Nem esírottom, miért nem eszöktem. Na, ha, jó minden. Hanem azt is hogy kórházban van. Az állapotát, és hogy nem lehetek ott. Nem, most már most otthon van. Most nagyon otthon kellene, ott le kellene nem mellette, de megy még egy műtétre. Valószínű, valószínű, hogy csöntöbbet kell ez az agyába, de nem tudom. Szóval nagyon-nagyon-nagyon féltem. Ugye fontos lenne egy minden perces segítség, mert nem lehet tudni, mikor veszíti el az eszméletét, ilyen perces eszmélet vannak. És, és, és hát szóval ennél, ennél szörnyűbb nincs, mint amikor az ember tehetetlenül itthon van. E, és semmit nem tud aktívan észvenni, hogy könnyebb legyen a helyzette. Most már konta kontaktust lehet vele teremteni? Persze, minden nap beszélünk, igen, minden nap, minden nap beszélünk, igen. Ugye a néző, hallgatók egy része nem tudja, hogy ez egy folytatásos történet, aminek ez most már legalább a negyedik vagy ötödik beszélgetése. A, a, a nagykövetséget föl kéne hívni és meg kéne kérdezni? Mindenkivel beszéltem a mit mert, Hát, hogy be kell adni egy kérvényt, most ki kellett tölteni egy kérvényt, amit most a gyerekek héberről meg kell, hogy írjanak. Ma küldik el nekem, és akkor megy a, megy a követségre, a konzoló Tuzóla, Izraelmel a Izrael ottani belügyminisztériumban, tehát mindenki mindent intéz, de itt most azért, hogy egyáltalán beengedjenek meg pillanatnyira, hogy még nem engedde Izrael, csak Izraeli állampolgárokat, ugye, ez a barzasszolatban. És én nem vagyok Izraeli állampolgár. És most próbálnak engedést kérni, de utána hallottam a másik akadályt, hogy nem fogadják el a kínai előbb, oltást. Előbb, előbb szűnjön de... meg az első, és aztán aztán még igen, de feltételesen szeretnék felkészülni arra, hogyha igaz, akkor mit tehetett. Tehát, hogy legyen egy olyan tudásom, hogyha valaki ezt az oltást kapta? Nézd, és... annak tudtam, hogy semmi akadálya nincs, hogy az ember különböző oltásokat kaphasson, ezek egymást nem oltják ki, de ne felejtse el, hogyha van egy magára valamit adó ország, és e tekintetben Izrael annak tűnik, akkor az megkövetelheti a második oltást, és adott esetben megkövetelhet még x időt azután, de most olyasmiről beszélek, amit Izraelnek kell eldönteni, és nem nekem. Igen. Igen nyugalmat kívánok meg, meg a lehetőségekhez képest. Nem tudom, ezt most nem tudom jól befejezni. Köszönöm, köszönöm hogy hívott, viszont hallásra. Halló! Szia! Szerus! Halló! Végül is eljöttél, vagy úton vagy? Nem, Pesten vagyok, nem vállaltam a kalandot. Hisz, <síns> az meg a reggel fél hatos indulást. Meg, a hovat hagytál be, magad után? Hát egy olyan 10 centivel indult, és aztán hol volt, eljöttem. De ma reggelre minusz 5 fokot ígértek, és azt gondoltam, hogy akkor lehet, hogy nagyon nedves és csúszós rosszok Jól tetted. Falus Ferenccel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Valaki azt kérdezte, ez a mit beszélgetésétől teljesen független, hogy valakit beoltanak, és a két oltás között koronavírusos lesz, és már koronavírusosként oltják be másodszor. Tudjuk-e, hogy ez milyen élettani hatásokkal jár? Vagy te tudod? Másodsz másodszor nem oltják be, betegembert nem oltunk. Tehát akinél bármilyen akut betegség zajlik éppen, hogy nem kapoltást, oltást, ha később kell beoltani. És ha beteg, de még ott... nincsenek jegyei, akkor jelei? Nincsen be... Akkor nincsen semmi baj, akkor megkapta az oltást, és ennyiben fog lezajlani a betegsége remélhetőleg, és a betegség lezajlása után mondjuk három hónap minimum érdemes kivárni, vagy nem érdemes oltani három hónapon belül, mert úgyis megvan a védettsége, ha mégis beoltják, akkor abból semmi baj nincs, másnap is oda lehet, hogy abban az időszemben az bal oltalanyagot. Balogh Gábornak előtt, előtt, előtt, április harmadikán, szombaton az, most már tova, négy napja jelent meg az Azonnalin egy írása, amikor Gyorsány vádolt a gyilkos oltással, oltás ellenességgel az ellenzéket, és a Fidesz kételkedett a vakcinában, ez egy véleménycikk. Ennek bizonyos tízéseit és tételeit ismertetem, és arra kérlek téged, hogy mondd el, hogy abból mi igaz, és mi nem azt írja Baló Gábor, egyebek közt volt nemrég egy járvány, ami egészen, de tényleg egészen pontosan úgy zajlott, mint a mostani, hogy erről meggyőződjünk, üljünk be az időgébe és repüljünk vissza 12 évet az időben. Azt a 2009-ben Magyarország szinte, szintén egy komoly járványjal küzdött, a korokozó nem volt ugyan annyira veszélyes, mint a SARS-CoV-2, de mégiscsak a spanyol át, ha óta a legdurvább pandémiát okozta Európa szerte. Az új típusú influenza, vagyis a H1N1 miatt korlátozó intézkedéseket nem léptettek életbe, viszont terjedésének megállítására szintén országos oltókampányt szerveztek. 2009. szeptember 24-én az alábbiakat írta az akkor még más vonalon működő origó. 2009. szeptember 24-én Visnovic Péter írása kicentiszték a H1N1 vakcina tesztelését. A milliárdos szerződést már megkötötték 6 millió ampulla átvételére, de az oltás hatékonyságát a, gyártást, a gyártutó független hatóság még nem ellenőrizte. A a jövő hétre készülhet el így a szeptember 24-én. Bár a tiszti főorvos ígérete szerint a jövő hét elején már oltani kezdik a lakosságot a magyar H1N1 vakcinával, az oltóanyagnak egyelőre nincs forgalomba hozatali engedélyes, a gyártótól független hatóság nem is ellenőrizte a hatékonyságát. Az Országos Gyógyszerészeti Intézethez Ogyi, a gyártó Omni-Invest eh, a szerdán jutotta be az engedélyezési kérelmet, és az oltás tesztjeiről készül dokumentációt, vizsgálatának pedig lekorában a jövő hétre lehet Közölt az orolgóval az egészségügyi Minisztérium. Az Omnibus úgy gyártott le két millió adagoltás egy gyártás idején azok hatósági ellenőrzése még meg sem kezdődött. A két millió rendelkezésre álló ampulláról falus Ferenc tisztí felvos hétfőn számolt be. Ezt a cég és a minisztérium is normálisnak tartja, mivel a klinikai tesztek szerintük nagyon pozitívak, illetve bizatóak. A szer hatékonyságáról a hatósági vizsgálat előtt még sem akart egyértelmű állásfoglalni sem a gyártosam a minisztérium, mi nem szeretném hilatkozni arról, hogy ez jó-e, mi tudjuk azt, amit tudunk, mondta az Origónak Némes Zsolt, az omnives szóvívője. A saját vizsgálataink alapján a vakcina minden kritériumnak megfelel, de a végső szót az Ogyi mondja ki. Az Omninvest Omnin szóvívője szerint titkos információ, hogy mennyire veszi az állam az oltóanyagot, de szerinte az körülbelül a hagyományos influenza elleni oltóanyag árával egyezik meg, majd később Székely Tamás egészség miniszter csütörtökön közölte, hogy 4 millió állam által fizetett adagon felül, további 2 millió adag megvásárolható, oltóanyag kerül majd a patikába. Majd azt írja Balog Gábor, hogy ugyanez a falus Ferenc 2021. január végén a kínai Sinopharm rapid engedélyeztetési eljárásról úgy vélekedik, szerintem ez egy közbotrány, ami pillanatnyilag történik. Orbán Viktor egy személyében átvette a fogyasztóvédelmi fegyület és az egészségügyi hatóság minden jogkörét, kockáztatja az ország lakosságnak egészségét, hogy olyan oltóanyagokat szabadíthat az országra, amelyek hosszú távú következményt a hatóságok nem vizsgálják meg megfelelően. Így kerül. Látszat, vagy valódi ellenmondásban az, ami 2009. szeptemberében, illetve 2021. januárjában történt. Légy szíves, ha van mit. Először is az origónak a cikke, vagy nem tudom melyik újságból, az akkor sem volt fontos, és nem lehet összehasonlítani a két helyzetet alapvetően. Az egyik az, hogy annak a influenza vakcinának, a módosított változatának volt engedélye évekkel ezelőtt, annak megcsinálták még másik öt évvel korábban, nem 2004-ben, 2005-ben a madárinfóhez elleni változatát, és ennek minden évre egy új engedélyt kell kiadni, ami a egészségügyi világszervezet által ajánlott vírusokat, vagy a vírusok elleni védekezést tartalmazó oltóanyagot tartalmazott. Tehát a technológia, a gyártási folyamat abszolút mértékben ellenőrzött volt, és hát az a politikai kampány, hogy ez egy ö, olyan cég volt, aki nem megbízható a gyártása azért, mert hogy offshore volt a tulajdonosnak. Hát erre csak annyit lehet mondani, hogy az tényszerűen igaz, de a termék szempontból ennek jelentősége nem volt. Magát a céget az Antal idején hozták létre, és az Orbán kormány idején sem volt az, és Már az első Orbán kormány idején vígan rendeltek ettől. Tehát ez sokkal erősebb Oltás ellenes kampányt folytatott akkor a politikai ellenzék beleértve a demonstratívan nem oltatjuk be magunkat civil játékokat, ami hát most egyáltalán nem igaz, és most azt próbálják ráverni a ellenzékre, hogy ő az oltásellenes. Miközben hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a jelenlegi kormányzatnak egész jól jön a irányítása szempontjából az, hogy, hogy az a rendkivili állapotot nem tudja tartani, és minden kontroll nélkül tudhatni még különböző intézkedéseket, rendelkezéseket és pénzköltéseket. Visszatérve még a 2009. szeptemberi eseményekre, te hogyan emlékszel arra vissza, hogy milyen jelentősége volt, illetőleg hogyan magyarázták azt, hogy egy olyan H1 N1 vakcinával, oltották be az embereket, amelyeknek nem volt hoz, hoz, hoz, forgalomba hozatali engedélye, és a független hatóság akkor még nem is ellenőrizte a hatékonyságát. Nem Igen. volt helyreigazítási kérelem az origo ezen cikkével szemben. A, a, annyi hamis cikk volt akkoriban, hogy nem győztük volna a pereket, Lehet, hogy ez a hibám volt nekem is, hogy ezeket elengedtük, ezeket az ügyeket. Hát ez a egyik kérdéseik a. Gyakorlatilag egy ilyen oltóanyagnak az engedélyezési eljárása az gyakorlatilag úgy történik, hogy a független hatóság, és ez most is így van, az a Nemzeti Lépegészségügyi Központ, ebben az esetben akkor még országos epidemiói központtát kívták, aki minden gyártási megvizsgált, az megelőzően, hogy az az orvosokhoz kikerült oltásra. Ez most is így történik, és azóta korrigálták a sepipont, de az első kínai szállítmánynál, ezt a vizsgálatot, ezt nem tudom, hogy kivégezt el, mert a tisztikőorvos azt, hogy arra hivatkozott, hogy valamilyen más külföldi laboratóriumnak az eredményét fogadták el. Hát nem volt meg a, a rendes vizsgálat. Ezeket a vizsgálatokat a technológiai lezajlása egy-két hét alatt meg lehet csinálni, és ez meg is történt minden gyártási sorozatnak az esetében. Ráadásul ugye azok az oltóanyagok, amik ilyen esetben kerülnek engedélyezésre, azok egy különleges engedélyezési eljárásban kerülnek sorra, mint ahhoz most is, ugye ez az annak, engedély. És an, és annak idején, amikor az oltások megkezdődtek, akkor ez a, a gyorsított eljárásban való engedélye megvolt ennek a H1N1 abszolút Meg persze, abszolút megvolt, meg és ez nagyon könnyen lehetett ezt az engedélyt akkoriban kiadni mert ugye a technológia és a gyár abszolút ellenőrzött volt a biztonságot. A gyárnak minden szempontból a nemzetbiztonság garantálta. Ugye ez egy haditechnikai üzen, egy ilyen gyárt, tehát az, hogy most ki volt a tulajdonosabb, természetesen pontosan tudták az illetékes hatóságok, és az ellenzék is pontosan tudta. Mert ellentétben a jelenlegi helyzettel akkor, amikor az ellenzék azt kérte, hogy ő a kap, ülésen kapjanak tájékoztatást arról, hogy milyenek az állami készletek például az influenza elleni szerek és oltanyagokkal kapcsolatban, akkor ezt a ülés a padlában bizottságban megtartott, és minden olyan adatot, ami különben, hát mondjuk a külföldre nem tartozik, milyen tartalékok vannak az állami tartalékban például, azokat az információkat és minden pontosan megkapták. Uh, és ez, egy óriási -e különbség, bocsánat, ez egy uh. nagyon lényeges dolog. Tehát a járvány kezdetekor éppen azért, mert az ellen a vacib, az ellen a vírus ellen hazai oltóanyag rendelkezésre át. lényegében világelső voltunk abban, hogy a járványnak a Magyarországra érkezése és az oltási program megkezdése között mennyi időt el? Tehát Magyarországon hamarabb tudtuk elkezdeni a n nek elleni oltási programot szeptember végén, mint ahogy igazából a járvány november közepén, november második felében berobbant volna. És bőven volt oltóanyag Magyarországon, mert ugye a kezdeti kétmilliós készlet után gyakorlatilag heti félmillió ortanyagot tudtak előállítani. tehát bőven volt lehetőség arra, hogy mindenkit ö, mindenkit beoltsanak. Most és hát ugye a négymillióval szemben, amit megrendeltünk, nem is fogyott el többik, két és félmillió fogyott el szerintem. És ennek mi volt az oka? Hát, az volt az oka, hogy a oltás ellenes propaganda volt, és az influenza szerencsére mégsem volt egy annyira halálos megbetegedés, mint most ez a koronavírus. Um, imáron ennek a mostani pandémiás periódusnak is van történelme. Egy két hónappal korábbi dologról ír Balog Gábor, aminek a dokumentációja itt van nálam, 2021. január 29-e. A volt országos tiszti főorvos a kínai vakcina engedélyezéséről. Ez egy közbotrány, ami pillanatnyilag történik. Engedélyezte a kínai Sinopharm vakcinát a magyar gyógyszerhatóság, ezután Szijátó Péter bejelentette, a kormány 5 millió adag oltóanyagot vásárol. Egy módosított kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a vakcinákra a gyógyszerhatóság szakértői vizsgálat nélkül bolincson rá. A volt országos tiszti főorvos újreagált közbotrány, ami történik, majd idéznek téged. Szerintem ez egy közbotrány, ami pillanatnyilag történik. Orbán Viktor egy átvette a fogyasztóvédelmi felügyelet, és az egészségügyi hatóság minden jogkörét kockáztatja az ország lakosságának egészségét, hogy olyan oltóanyagokat szabadíthat az országra, amelyek hosszú távú következményt a hatóságok nem vizsgálták, meg megfelelően fogalmazott a volt országos tiszti főorvos, majd reagál a Fidesz nem rád, hanem a DK állításaira. A baloldal azt a kínai vakcinát támadja, amely az Egyesült Arab Emirátusoktól kezdve Szerbián át, már több mint egymillió embert köztük vajdasági magyarokat oltottak be. Így reagált a Fidesz a Demokratikus Koalíció állításaira. A kormánypán szint gyújtsát fényszerik. Azért ellenzik a kínai vakcinát, mert úgy gondolják, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. Mit gondolsz immáron április 7-én arról, ami január 29-e környékén zajlott. Elsősorban az, hogy ez az egész program egy Európai Uniós tagság ellenes lépés. És ez szerintem ebben a legfelháborítóbb, legalábbis engem a legjobban felháborít, hogyha mi az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor nem akarunk az Európai Unió többi országával együtt sírni vagy nevetni. És hát jól látható, hogy itt uh, tulajdonképpen hát most bőségesen érkezik már a, a az oltás nem ezen fog múlni. Azon kívül az, hogy ezek az oltások, amiket nem Európai Uniós engedélye szerettükbe, jól látható, hogy ennek milyen politikai és geopolitikai következménye vagy hatásai vannak, és nem csak a magyar járványról szólnak ezek az ortoanyagoknak a beszerzései. Nem beszélve arról a kis apróságról, hogy az orosz vacinát, a hatóság, illetve az állam közvetlenül tudta beszerezni a kínai vakcinához, pedig két közvetítőszéget is be kellett vittatni uh, a gyártó és a, a felhasználó közé. Ennek ugye a részlete az én tisztem, hogy erről, erről tudjak. Ami lényeges, hogy az Európai Unióból beérkező gyógyszereknek a minőségéért gyakorlatilag az Európai Unió által kötött szerződés a gyártókkal és a magyar állam és a gyártók közötti szállítási szerződések felelnek. Azok, amik nem Európai Uniós engedéllyel érkeznek be, azokat a magyar hatóságnak minden gyártói tételt meg kell vizsgálnia. És ez meg is történik pillanatilag. Pillanat. Már az első kínai tételnél ez nem történt meg. Erre mondtam azt, hogy átvette a, a minőségbiztosítási garantálását. Akkor a azt a tételt nem ellenőrizték? Nem. Hát, vagy legalábbis nem Magyarországon. Legalábbis a legjobb tudomásom szerint. Oké, okay, akkor szerint itt a két különöse dolog van. Ez, ez az, az egyik, a másik pedig az, hogy azóta uh, sok víz lefolyt a Dunán, uh, sok ország, vagy minden esetre nem kizárólag Magyarország élt azzal a lehetőséggel, uh, hogy nem csak az EMA által engedélyezett vakcinákat uh, Használja bár kétségtelen, hogy ez ügyben azért továbbra is Magyarországi kivételnek számít Szlovák. a gondolsz az Európai Unión belül. Amelyik már effektíve old. igen, Talán Horvátország. Nem vagyok benne biztos. Hát, talán és én se tudom, tehát Szlovákiában, Szlovákiában megrendelték, de, de nem oltanak vele, Romániában nem oltanak vele, azt tudom, Bulgáriában nem vagyok biztos. Ö, ö, azt kérdezem tőled, hogy ugyanakkor ö, erről megoszlanak a vélemények, tehát az, hogy ez kifejezetten az unió, tehát hogy ez egy olyan helyzet, amely Alapján nem valószínű, hogy Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárást indítanak. Mennyire van olyan, hogy a szükség törvénybont? A, hát a, a víta itt azonban, azon van, hogy volt -e szükség, vagy nem volt szükség tulajdonképpen. Tehát, hogyha távolságtartásra vonatkozó intézkedéseket olyan szigorúan tartózó mint ahogy például mondjuk a mintaországban tekintett Ausztriában megtörténik, akkor semmilyen probléma nem lett volna akkor, hogyha megvárjuk, amíg a bőségesen érkező, Európai Uniós engedélyel érkező oltóanyagokat használjuk föl. Tehát, hogy itt mire van ez a sietség, és ami most is zajlik pillanatilag, miközben látjuk, hogy eredménye nincs, ugye? mert a halálozási statisztikával hiába mondt Orbán Viktor, hogy minden ember megmentünk, hát úgy látszik, hogy <több> hogy mindeset sokkal többen halnak meg, mint amennyien ebben a járványban. Menjünk vissza az Európai eredeti... Juniors Az eredeti írásra um, egy rég halottnak szövetség éledezni kezd. Második fejezet a válasz online pár nappal ezelőtt közölt kiváló tényfeltáró cikket arról, hogy a kínai vakcinák gyártói és a vásárló magyar állam közé látszólag teljesen értelmetlen beékelt vállalkozás. Valójában egy fantomcég amely mögött jó kormány közeli figurák állnak. Ugyanakkor 2009-ben a magyar hírlap rántotta le a leplet arról, hogy a H1N1 oltást előállító cég, az OmnInvest tulajdonosai egy ciprusi offshore cég, amely holnapján legfontosabb szolgáltatásai közé sorolja a teljes körű diszkréciót, vagyis hogy véletlenül se derülhessen ki a valódi tulajdonosoknak a neve. E ez egy 2009. november 30-ai magyar hírlap. Profi Stroman áll az Omninvest ügyei mögött. Magyar hírlap. Kiderült valamit, nagyon el szeretnének titkolni. A 4,4 milliárd forintnyi közpénzzel kisstafírozott Omninvest valódi tulajdonosai, hiszen a Szamter üzletrészeit egy világszerte ismert professzionális Stroman cégre az AJK grupra bizták. Majd később pedig okkal várhatjuk el, hogy ne rejtőzködjenek az omni tulajdonosai, hiszen ők garantálhatnák a kormány által megrendelt 6 millió ampulla H1N1 vírus elleni vakcina biztonságosságát. Majd képest, ehhez képest az Omni-Invest egy Pilisboros-Jenői családi ház kerkében, manufaktura szerű üzemben állítja elő a vakcinát. Sinicko is van a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának kdnp elnöke. A mai napra de november 30-a rendkívüli ülést hívott össze, hogy a képviselők tájékoztatást kaphassanak. Arról a kormány milyen nemzetbiztonsági eszközöket vett igénybe az oltóanyagot gyártó cég hátterének megismerésére. A politikus megengedhetetlenek tartja, hogy a képviselők és általuk a társadalom nem ismerhetik meg a H1N1 egyes vírus fertőzés elleni védelemmel összefüggő tényeket, beleértve az OmniVesz tulajdonosi szerkezetét különösen érdekesség teszi, az Omnivez körüli pénzmozgásokat, Oskó Péter pénzügyminiszter és Székely Tamás egészségügyi Miniszter pénteki lapszámunkban közreadott levelezése, amiből kiderült, hogy az MSZP kormány csupán a 10%-át állja a nagy propagandával ingyenesen kiutalt oltóanyag árának, a költségek fennmaradó részét a következő kormánynak, és a patikákban oltópontokon állami extra profittal eladott vakcinák vásárlóinak kell megfizetnie. Tegyük helyre azt, amit itt ír Balogából Gábor pedig a Magyar Hírlap. Hát semmi, ez egy politikai propaganda szöveg volt, ők pontosan tudták, hogy kik a tulajdonosok, én nem tudhattam, mert de nem voltam a nemző biztonsági tudottságnak a tagja, ráadásul egy egészen más helyzet volt. Most választási lehetőség van különböző beszerzési források közül, akkor a világon semmiféle lehetőség nem volt arra, hogy máshonnan oltóanyagot lehessen kapni. Nem voltunk az Európai Unióban olyan közös beszerzési lehetőség, és nem volt oltóanyag. És a világon is nagyon kevés oltóanyag volt. Tehát lehet, hogy csak azt kellett volna vizsgálni, hogy ez az oltóanyag jó-e, hatékony, -e, megfelelő -e, és elég olcsó-e. És hát Olcsó is volt tulajdonképpen, egy pillére, nem fizettek érte a magyar állam többet, mint a szokásos évi 1,3 millió influenza oltóanyagért. Ráadásul ugye akkor is és most is ezeket az influenza elleni ö, oltóanyagokat, ugye ezt ö, állampolgári jogon a járványkezelés költségeiből vagy költségvetéséből kellett állni, most is így történik, akkor is így történt, tehát az egészségügyi törvény így írja elő, és ezt szerencsére azóta sem változtatnak az meg. Mert... Az akkor ellenzéki Fidesz természetesen azonnal lecsapott a témára. Budai Bernadett annyit reagált, hogy nem valós kérdések hangzanak el, csak amelyeknek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet a valós lényegi kérdésekről. És itt van előttem ez a bizonyos magyar narancs cikk, 2009. december 3-án a Fidesz és a H1N1, mint macia mézre, mészáros bálint írása. Bár ezekben a napokban a fizesz azért aggódik, hogy nem jut hozzá mindenki elég gyorsan a vakcinához, ez nem mindig volt így. Nehéz helyzetben van tehát az, aki az ellenzéki párt megszólalásai alapján szeretni eldönteni, hogy az oltástól, illetve az influenzától kell -e jobban félni. Márpedig egy-néhány héttel ezelőtt kutatás adatai szerint sokan vannak olyanok, akik a párt útmutatása alapján állították ki álláspontjukat új influenza ügyben. A védőoltást elutasítók túlnyomó többséget tudnélik Fidesz szimpatizás. Ez tehát 2009. december. Az oltás népszerűsítése független, és abban még egy ellenzéki párt is tudott segíteni, például úgy, hogy részt vesz a kampányban, és ha már ez szakmai kérdés legalább a saját híveit rábeszéli az oltásra, azt írja az újság, az ellenszer hiányolását később nem sokára abba kellett hagyni, mert a kormányzat addig ármánykodott, míg elkészült az engedélyezett vakcina, amit rögvel sikerült is az MSP s Olá Lajosnak egy saját fotójával illusztrált ANTS kiadványban ajánlgatnia, ami hát nem biztos, hogy akkor egy helyén való cselekedet volt. a sikerült az ügyből kihozni a maximumot, a kormány nyeréskedik, mert az Eki túl drágán végzi a disztribúciót, a disztribúciót dörödöm, dörödöm be, e, valóban drágán végzi bár nyáron, még az volt a baj, hogy a kormány nem biztosít elég forrást, a kormányzat nem tartja be az egészségügyi világszervezet ajánlását, nem igaz, nem nyilvános az Omniverszt elkötött szerződés, itt lehetőséget kapott guyás Gege, a Fidesz ifjúsági tagozatára tagja, hogy megvédje az szabadságot. Miután nyilvános lett a szerződés és kiderült, hogy offshore cég az OmnVest tulajdonos a november 26-án Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását ezt a testület kdnp elnöke. Megemlítendő, hogy magától értetődő kormányszapulás mellett következetes olt oltáspártiságot egyedül az egyébként infektológus Mikola doktor képvisel. Országgyűlési felszólalásaiban a bizottsággyűléseken napirenden tartja a témát, a Magyar Nemzetnek adott interjújában közölte, hogy az egész családját beoltatta. A hirtévének azt nyilatkozta, hogy a hazai oltóanyag kiváló, a kormány megfelelő mennyiséget rendelt, és kifejezetten olcsó jutott hozzá. Sajnos a szakpolitikus szava a sajátjai körében, a fórumok tanúsága szerint igencsak megkapott, mióta a HOSP Invest ügyben a pártbéli fűsodortól eltérően nyilatkozott, és nem azt mondta, hogy mindenki egészségügyi magánszolgáltató eredendően a sátán küldötte. Kicsit időutazás, kicsit nem is akármilyen időutazás, mint a tanúban, ez a, ez a szellemvasút, ez a történelmi szellemvasút. Te hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre, beleértve Mikola István tevékenységére, talán még magára a Magyar szikre is, valamint az akkori kampányra oltás ellenességet illetően? Az egyik az, hogy tavaly tavasszal vagy nyáron már nem tudom, mikor én is hiányoltam, hogy Mikola István tényleg nem hívják haza. Más nagykövetet hazahívtak itthon a segítségre, mikor a kétségtelen a magyar járványügynek az egyik legkiválóbb ö, figurája. Pontosan ismeri ezt a helyzetet, és jelenleg valahol a fáljába, vagy Új-Zélandba tárolják, ahelyett, hogy itthon lenne segíteni ténylegesen a járványuk idődeketés. Ez az egyik fele a dolognak. A másik fele a dolognak az, hogy az MDF-esek voltak az elsők, talán Helényi Károly, akik a parlamentben nyilvánosan beoltatták magukat, és a Fidesznél az nagy tiltakozás mellett egyetlen egy oltópontot hoztak létre, az 5. kerületi Fidesz irodában, akkor még egy jogán Antal nevű pasas volt a 5. kerületi polgármester, ő is kapott ezért, meg én is kaptam ezért, hogy, ezt, hogy én hogy engedélyeztem ő meg, hogy behet ezt megcsinálni. Úgyhogy ezért ez egy furcsa helyzet volt akkoriban, és ha jól emlékszem, akkor a miniszterelnök pedig beolkadta nagy nehezen végre magát és az egész családját, de a feleségét megtartották kontrolnak. Ugye, szóval, hogy azért ilyen az nagyon furcsa történetek zajlottak akkoriban. Tegyük hozzá, hogy az oltópontoknak akkor sem volt értelme szerintem, tehát a orvos, az oltásoknak a döntő többségét a háziorvosok a oltották. Azt, hogy az, eki mennyi ezt állított, és kinek hogyan, ez nem tudok semmit mondani, de az EKI egy költségvetési szerszát, és nem kér senki történt, az oltóanyag kiszállítását pedig a rendőrség végezte, mert ők segítettek nekünk a logisztikában. Úgyhogy azért ez egy elég furcsán zajló történet. A fel felelhető párhuzamok itt még korán sem érnek véget, ugyanis az elmúlt hónapok kormányzati propagandájával szinte szóról-szóra megegyező hisztérikus vádaskodásnak egy kevés alapja azért volt, ahogyan most is van. Ma a Demokratikus Koalíció nevezi emberkísérletnek a keleti vakcinák használatát és indít petíciót ellenük. 12 évvel ezelőtt a Fidesz-egyes politikusai jelentették ki kerek -Perez, hogy nem kérnek az oltásból, és ez derül ki 2009 novemberében a népszabadság körkérdésére. Rogán Antal népszabadság itt előttem a népszabadság. Orbán Viktor múlt hét szerdán megkapta egy N egy elleni védőoltást a Fidesz elnök, ezt munkatársunk kérdésére mondta el. Arra, hogy a vírus elleni védőoltásnak volt-e valamilyen mellékhatása hozzátette jól vagyok. A többi fideszes politikus nemrég még elutasítóan reagált az oltással a kapcsolatban. A lapunk november elején körkérdést intézett politikusokhoz az oltásról, a megkérdezett fideszes politikusok az alábbi válaszokat adták frakcióvezető. Nem oltattam be magam és nem is fogom. Selmeci Gabriela, de megszólalt a Gálildikó, Pesti Imre. Selmeci Gabriela. Mégsem magamnak sem a gyerekeknek nem adottam be a védőoltást. Szeretném megkérdezni erről a házi orvosom és a házi gyermekorvos véleményét. Úvatosabbak vagyunk, mert az orvosok is megosztottak az oltásról. Szijjártó Péter, elnök is stábfőnök. Nem oltattam be magam és figyelembe véve minden körülményt. Nem is fogom. A magyar infektológiai és klinikai mikrobiológiai társaság, valamint az infektiológiai szakmai kollégium közös állásfoglalás között a pandémiás influenzával kapcsolatban szerint bár felkészülést a Magyarország lakosságát elég idő lett volna rendelkezésére, a folyamatosan változó helyzet az egymásnak ellentmondó szakmai és nem szakmai információk nagyfokú bizonytalanságot keltettek, laikusok és az orvosok között egyaránt, mely elsősorban a védőoltással történő megelőzés terén eredményezett késedelmet hangsúlyozza. Magyarországon több gózban halmozódnak a H1N1 vírus okozta influenza megbetegedések, és több halálos kimenető megbetegedés is előfordult itt a járvány. Mondták, tehát a Magyar Infektológia és Klinikai Mikrobióbió... Hanyadikán volt ez? Ez november eleje. A ez az orvostársadalom a... sem volt egységes soha semmilyen szempontból, és politikailag... Volt egységes, ez sem. a szöveg, ez tényleg olyan, hogy akár ma is elhangozhatott volna? Elhangolt, elhangozhatott volna, csak egy bársas volt akkor. Én erre nem emlékszem szerencsére, de ha emlékezték rá, akkor biztos nagyon dühös lennék erre a társaságra, hogy akkor, de leszem meg a valóságban. Milyen... Uh... Amikor Balogh Gábor alappal-alap nélkül, de valamilyen ízére ráérzett annak, hogy a mostan és a 12 évvel ezelőtti történetnek vannak hasonló vonásai, lényeges vagy lényegtel a hasonlóságokat talált? A lényeg szerintem mégis az, hogy ez a gyakorlatilag a, annak a lapnak a politikai irányvonalával ellentétes. Ahol megjelent, Igen, oda is van írva szerencsére az elejére, hogy ez egy véleménycikk, amit Igen. nem értenek egyre. Mert alapvetően ez arról szól, hogy az ellencék az egy oltás ellenes, és ezzel a a 20 állítással, még akkor is, hogyha nem minden mondata erősíti ezt meg, azt állítja, hogy ebben az oltási kampányban az ellenszék a kormányt nem támogatja abban, hogy az emberek minél nagyobb része legyen behozva és az LNP, amihez ez az azonnali, úgy tudom, hogy politikailag köthető, az az ellenzék része és oltáspárti, és nem olyan régen ugye, még az LNP vezető is kiálltak egy ilyen videóba az oltások mellett. Azon kívül ugye, itt a DK-nak a utalása erre a dologra, ez egy egész más dolog, hogyha 6 féle vagy 5 féle oltóanyag van pillanatnyilag és pillanatokon belül lesz 15 féle, akkor miért kell olyan oltóanyagot használni, aminek a harmadik fázusú vizsgálatának az eredményei nem állnak rendelkezésre. És hát majd ki fog derülni, hogy azok a hírek ennyire megalapozottak, hogy az immunogenitása a kínai oltóanyagnak milyen, és a Szerbiában most már a harmadik oltás szükségességéről beszélnek, hogy ezek igazak ezek a hírek vagy nem. A kínai oltóanyaggal kapcsolatban a szakma abszolút megosztott volt. Én több komoly szakemberrel beszéltem, és egy nullától 10 skáláig volt, aki azt mondta, hogy ez a legjobb oltóanyag, és hosszú távon ez lesz a leghatékonyabb, és volt, aki azt mondta, hogy ezt se lenne szabad adni, amikor van olyan oltóanyag, aminek sokkal kisebb a mint ennek. Én egyszerűen nem vagyok ebben, én sem vagyok ebben olyan, hogy ebben Oké, de hogyha, nem, de hogyha te, aki végül. orvos vagy, nem vagy felkészült, akkor mégis ezeket a kockázati tényezőket érdemesen megosztani a nagy érdeművel, miközben természetesen mindent el kell mondani, de ennek az összhatásával vajon az összes nyilatkozó tisztában van-e vagy sem? Alapvetően ez a kormányzatnak volt a felelőssége, hogy a pandémiás tervben nem határozták meg, hogy milyen kommunikációs taszék. Ebben nem fogok feled vitatkozni. Végül, de nem utolsó sorban, arra kérlek, hogy kommentáld az alábbi hírt. 2.537.000 a beoltott, 1.933 az új fertőzött, elhúnyt 311 betegkoronavírus.gov.hu 2021. április 7-én, ez ma van 8 óra 10 perc. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2.536.751 fő, közülük 1.5936 fő már a második oltását is megkapta. 1933 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 693.676 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 311, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunyntak száma 22.409 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 419.152 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 252.115 főre emelkedett. 12.202 koronavírus beteget ápolnak kórházban, közülük 1.407-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán, a magyar lakosság 25%-a kapott már oltást, szemben az uniós 13%-os átlaggal. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, a mai naptól megkezdődhet a lépcsőzetes újraindítás, és aztán még hosszan folytatódik de ez itt oh, tűnik a lényegnek. Igen, de... Részint az adatok, részint az újraindítás. Tehát a, a lényeges kérdés az, hogy mi a célunk a járványkezelésben. A járványkezelésben az a célunk, hogy nagyon sok embert oltsunk be, vagy az a célunk, hogy nagyon sok ember tegyünk védet, és nagyon sok ember életét védjük meg, és a szenvedésnől próbáljuk őket megvédeni. Tehát pillanatilag az, hogy két és fél millió ember be van oltva, az egy óriási siker, és ezt nem szabad elvitatni, és ugye szépen lassan azért ez az oltási program mégis csak egy jó menetbe került, hogy most már a kapnak is oltóanyagot, nem is nekik elérte elmenni, viszállításnak is, és oltanak-oltanak óriási energiával. ez baromi jó. Ugyanakkor azért tudomású kell venni, ha két és fél millió ember be van oltva, akkor 7 millió még nincsen tehát egy bőven elég ahhoz, hogy 7 millió ember körében nagy járvány legyen, úgyhogy ez, ez ebből a szempontból kevés. Ami agasztó, az ugye, hogy az akkor kezdjük el amikor még a kórházban kerülő betegek száma nem kezdett el csökkenni. Ez a valamelyek probléma. Csökkent, ugye 12 ezer volt, és 14 ezer volt. Tehát az adatok azok itt most jobbak, mint a tegnapjuk. Szerint, de ötességében a teszteknek a pozitivitási aránya 6 8 szorosa annak, mint amennyi ahhoz kellene, hogy azt mondhassuk, hogy kontrollálni tudjuk a járványt. Tehát még mindig rettentő keveset tesztelünk, és a, hát gyakorlatilag az, hogy ilyen kevés beteget találhat meg, az csak azt jelenti, hogy csak a legsúlyosabb betegek kerültek, vagy legsúlyosabb tünetekkel rejtelkező kerültek tesztelésre. És nem is, ezt egyszerre nem is értem, Tavaly tavas óta, hogy a, a tesztelési kapacitás, a teszteléshez való hozzáférés, az, az miért ilyen? Most már egy sorországban ingyenesen adják ki az antigén teszteket, hogy az emberek saját magukat tudják tesztelni. Ausztriában egy f fejlesztették, fejlesztettek, amivel az ember saját maga egy ilyen videó mellett tudja mutatni, hogy hogy végezt el a tesztet és a titeles tesztet tudják elfogadni. Tehát egyszerűen az őskorba kerülünk vissza a járványkezelésben a képes képest. Pillanat, pillanat. Köszönöm a rendelkezésre állást, ismét sajnálom az apropót. Köszönöm Én szépen. Én is köszönöm szépen. Szépen. szépen. Falus Ferencet hallották. részint a jelen, de ez most sokkal kevésbé a jelen, részint pedig a múlt megidézése kapcsán. Levezető gyakorlatokat végzek a következő, mint egy hat percben, ha meg akarnak találni, megtalálhatnak. Um, elküldök néhány SMS-t. Holnap Györgyevics Benedek 8 óra 4 perctől, igen. Azt mondja Zsolt Péter, média-szociológus, holnap 8 óra 25 perctől körülbelül, igen. Füriyes balás holnap nagyjából 7.32-től, igen. Akkor ez megvolt... Igen, ezt a banánt, ezt meg kell enni, mert ez már hazáig nem fogja kibírni. 061-911-168. Figyelek, ha van mire. A következtében jövő héten már lesz túl Csaba és Elsimor László is. Ha egyszer kinyitnak az úszodák, és a szállodák is megnyitnak, akkor komolyan felvetődik, hogy nyári szabadságra megy a kejfejancsi, de ennek a veszélye, hogy tapasztalom, azért egyelőre még nem fenyeget. Meg hát a nyár is odév van, amikor egyelőre fagy odakint. És ha bár nincs kifejezetten jó viszonyom Brodi Jánossal, ne várd már is, mikor közelít a tél, megkésve bár, de szeretnék 75. születésnapjához boldogságot és egészséget kívánni családjával együtt. Jó reggelt! Jó neked, Horváth, tehát te vesz nekem. Egy olyan problémám van, hogy ugye 3.750.000 ember van eddig regisztrálva az oltást. Ta most amilyen irányban halt ez az oltás, szerintem ez három hét múlva befejeződik. Utána mi lesz Mert utána most az a gond, hogy, hogyha oltást igazolvány kap mindenki, gondolom te itt felette holta vagy te itt szakértői sportkártyát már kaptam az lenne az egyetlen megoldás, hogy sehol nem engednek be senkit ilyen klasszikát, egy kis Egyelőre, Péter, ezt hova. ki kell várni, tehát én mondom vagyok, hogy itt most a sürgetésnek semmi helye nincsen, őszintén remélem, mint laikus és kívülálló, hogy az a nyitás, amit Pintér Sándor segedelmével elrendelt Orbán Viktor, az valóra váltja hozzáfűzött reményeket, és nem növeli a megbetegedések számát. Egyelőre, Péter, én itt tartok. Kétségtelen, hogy nyári terveimről beszéltem, de mindjárt vissza is fogtam magam, ez vonatkozik rá is. 01 911 168 először nulla egy másodszor 061 senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Jó reggelt! J Jó reggelt kívánok, érdeklődnék, igen? hogy a Baker Streetnek ez melyik feldolgozása, amit nem hallottam. Ez, ami most szól? Aha, aha. Másodperc türelem. Ez fucking fucking Ez fucking Fight. Fighters. fucking fucking Köszönöm szépen. fucking fucking fucking fucking fucking fucking nem ez volt az utolsó, akkor fucking fucking fucking fucking előtt. A hangszigetelés csak mondom, Ádám nem tökéletes. Távolétemben dörö. Fiala Janos gmail.com Viszont halláson.